Goddag, alle glade venner og gamere, der lytter med til den her podcast, som tilfældigvis hedder Apropos GameTest. Ej, okay, det er ikke helt så tilfældigt, vi har udvalgt <laughs> navnet Nøje. Uh, vi er nået til afsnit nummer 108, og uh, hvad kan man regne ud af det, eller det, af det? Det må selvfølgelig være, at en podcast, der har kørt så mange afsnit, må jo have en vis kvalitet. Og det kan vi jo stolt bryste os med, at det har den. <laughs> det er jo en af de bedste podcasts, der findes. Mm -hmm. Uh, jeg selv er Christian Hoffmann Nielsen, og uh, det er mig, der har æren af at være værdig i aften, eller vært-vært, men min medvært, <laughs> han hedder Christian Holm. Yeah. Hej Christian. <laughs> hej sammen til denne kvalitetshøje uh, podcast. <laughs> <laughs> ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad der fik roet mod i der, men det var, uh, uh. det var en gang evl af højeste kvalitet. Præcis. <laughs> det er det, I ikke betaler for. Ja, det er så godt, så jeg ikke behøver at betale, ja, så meget kan vi afsløre. Jo, you, you are welcome. <laughs> er du klar til at, til at afholde en fantastisk podcast? Ja, jeg tror, jeg er lige ved at være der. Ja, lige ved at varme op. For en uh, twin stick-controlleren uh, frem og det hele. Ah, er det sådan en ting, du sidder og, og du optager faktisk med den her? bruger lige sådan til at voice pitche med. Ja, det, ja, det vil jeg håbe. Lige, lige sidder og på modulerne. Nu går vi lige øh, 108. Sådan. Så er det 4 firekan trekant så ja. top tætten. Yep, yep. Skal vi snakke om hvad vi har spillet senest? Fordi at, øh, jeg tror ikke det er vildt meget. <laughs> Nej, det er ikke så meget. Men øh, vi kan starte med dig, for du har faktisk spillet noget, noget nyt quote ja. noget, noget nyt, det er sådan et nyt spil i øh, gamle klæder. Vi har jo tidligere snakket om øh, Titan Quest, der kom tilbage her. I form af en Anniversary Edition Og det er jo simpelthen på grund af det her nye uh, THQ Nordic uh, Der er startet op uh, fra, fra askerne af THQ Så har THQ Nordic så stået frem og sagt at de gerne vil uh, Ligesom forkæle de gamle THQ fans og gøre noget godt Og så tænker de hvordan gør de det, de giver noget gratis ud uh, Så der er en uh, gratis opdatering på, uh, på Steam til, øh, til Titan Quest Og så fordi at Titan Quest ikke var På Good Old Games En, en anden meget populær øh, Digital butik Spilbutik øh, Så kom det så derpå Hvor man kunne købe det en gang Og så få den her samlet anniversary pakke Der er noget af en fin Lille indpakning øh, Til et gammelt spil Jeg har tidligere prøvet At spille lidt af Titan Quest Det vækkede især min interesse Da jeg fandt ud af at det var udviklerne, der senere hen ville gå hen og lave Grim Dawn, som jeg lavede en hurtig snas af. Og nej, en hurtig snas, hvor jeg faktisk kørte solo, det var, det var noget af en oplevelse. Men uh, Titan Quest har jo fået lidt ro sidste her, en udmærket Diablo-klon, har jeg hørt det skulle være. Så jeg var egentlig ikke uh, så uh, overrasket, da jeg startede det op, og... Og fandt ud af, at det, jo jo, det, det, det ser ud til, at det har potentiale spille det sådan i en halv time, 45 minutter. Jeg er dog også lidt, som man ofte kan gøre, hvis man sidder ved PC'en og, øh, og mangler et eller andet øh, lidt for at spille. Det er jo ikke øh, sindsoprivende, revolutionerende et spil som Titan Quest, men jeg kunne da lige spille det lidt. Lige prøve det lidt andet, den her Anniversary Edition, mens jeg lyttede til øh, podcast. Hint, hint, det var øh, vores egen, da den lige skulle Tjekkes for, øh, for eventuelle fejl. Og det var der selvfølgelig ikke nogen af. Så det var jo Ej, spildt et, et... Spildt arbejde. men det var sjovt nok alligevel. Og øh, ja, den her Anniversary Edition, det er egentlig en fin øh, opdatering, der giver god mening til sådan et gammelt spil. Uh, højere, mulighed for højere opløsning. Expansion, der er inkorporeret i det originale spil. Så man ikke ligesom skal have to forskellige steam Spil er øh, vælge imellem øh, Og ja yeah, så man kan, man kan zoome længere ud Og det, det øh, gør Ligesom brug af en moderne PC Og øh, Multiplaner er faktisk også øh, Kommet op at køre igen Fordi okay. det tidligere kørt på Gamespy Så det er ja. også noget spændende Noget man kan øh, tage et kig på Jeg har ikke lige haft muligheden for det Men det kunne da være meget spændende Hvis jeg sidder og tænker sådan, Åh jeg ville gerne have været der Dengang i 2018 seks var. Den gang Titan Quest, det var ude og det blev sådan en, øh, en et niche nichespil, som, som folk de elskede, der det var måske ikke så populært, men dem som spillede det, de elskede det bare. Og der var multiplayer, og det var bare sjov. Jamen nu kan jeg jo få chancen igen. Og må jeg så se om jeg gør brug af den denne gang. Det vil jeg i hvert fald gerne, men so little time, so many games. Har de øh, har de ødelagt uh, ragdoll effekten eller er den stadig til stede? Det har jeg desværre ikke testet i nøje detaljer, oh. Så det, det håber jeg på, at jeg kan gøre. Kan jeg lave et uh, game-test uh, game uh, indslag, hvor, jeg, <laughs> hvor det kun er fokuseret på at stille, eller svare på det mest uh, vigtige spørgsmål, om uh, angående Titan Quest Anniversary Edition, det er selvfølgelig, hvad skal der ske med Ragdoll-effekten? Hvor, <laughs> sammenlig... hvor står vi henne? Her. En clip hvor du sammenligner efter, hvordan de dør. Og sådan ja, noget. præcis. Before and after. Hvad ser vi her? Ja. Hvad har vi med at gøre? det er jo meget fint jeg glæder mig til at komme tilbage Og ja, forhåbentlig komme tilbage Til spillet på et tidspunkt Og dræbe nogle flere vildesvin <laughs> Ja det er dem man møder i starten Ja mm. det, man, man, kan, man, kan, man kan sige meget om et spil uh, Baseret på uh, De første fjender man møder Og det er især gældende for, uh, for Diablo kloner uh, Action uh, Top down action RPGs ja, vi kender vi da alle sammen. De gode gamle tider med, hvad det, med, med, med rotter og alt muligt spændende noget i rollespil, så her er det altså vildsvin. Og det er jo dejligt. Ja, det er noget nyt. Mm. Ja, det er det, vi vil have. <laughs> jeg, har, jeg har faktisk kun kigget på gamle spil, eller gamle spil, jeg har spillet i formåen og snakket om. Okay. Jeg har spillet lidt videre i det der Hyper Light Drifter. Ja. Øh, yeah. fortsætter faktisk bare med at blive mere glad for det. Åh, ah, det var da jeg har en, det er en rigtig lækker ikonografi, og det er jo de her ah, ja. altså sådan bogstaveligt talt øh, symboler, det bruger. Altså ikke sådan som metaforer, men selvom bare de symboler, det bruger omkring. Fordi når man sidder og spiller det, så lærer man langsomt, hvordan hvordan spillet det ligesom, snakker til en. Fordi ja. det er alle de her fremmede tegn, det har <laughs> er en lækker måde at, at få verden til at føle sig lidt fremmed på. Og så lige pludselig lærer man, sådan ah, men når, når der er det tegn her, så betyder det faktisk det her. Og så får man nogle, nogle hints til hvor du kan gemme så ting, og, og hvad der er modstandere, og sådan nogle ting. Så mm. det, det er rigtig lækkert lavet. Ja. Yeah. Det var sådan en stor... Det var faktisk sådan en eureka moment, ikke? Når, man lige op, <laughs> når det gik op for mig, og så bagefter, så var det bare sådan, ah kæft, det... Nu er det fandme dejligt. Nu er det dejligt at løbe hund. <laughs> så stadig et fint spil. Mm. Uh, men ellers har jeg ikke rigtig haft så meget tid til, til andre spil. Nej. det har du heller ikke. Det har jeg ikke. tror har Der skal læses her. Jep. Og lyttes til podcasts. <laughs> Præcis. Men skal vi komme i gang med at snakke om nyheder, så. Det synes jeg, at vi skal. Det var godt. Uh, jeg vil gerne starte med at fortælle om en annoncering af en, uh, en story mode, der er udkommet til et spil, der har manglet En fighter, uh, der har været foruden lang tid. Street Fighter 5. Ej, ikke. Det er faktisk Killer Instinct. Tæt på. Uh, Killer Instinct, det var det her free-to-play uh, kampspil, der findes til PC og Xbox. Mm -hmm. Og uh, det har så nu fået en decideret historiekampagne som hedder Shadow Mode, Shadow Lords, Shadow Lords, ja. Og den er den er gratis øh, til spil Det, det er rimelig omfattende, men det er lidt svært at helt dreje, sådan eller for at få, få hovedet omkring hvad, hvad den går ud på, fordi der står her at den har noget med at øh, altså historien der, der bliver jorden invaderet. Selvfølgelig gør den det, ikke? Selvfølgelig. Det er, det er sådan det skal være. Uh, men så vælger man så en hvis fighter, man vil spille den her kampagne hjemme. Ja. Og så skal man så også have nogle sekundære fighter, som man kan træne op. Og så er der loot med, når du kæmper dig igennem spillet. Og der er sådan forskellige moddersfires, tror jeg, der kan, der kan ske efter, hvordan du kommer ind i kampen. Eller mm hvilken -hmm. kamp det er. Ligesom man også så det i combat Kombat, tror jeg, der er sådan et øh, udfordringstower. Ja, ja. Og, øh, og så er der det her ja, loot-system, som sagt, til det. Og de siger selv, at det skulle være sådan et, der... Et vores en kampagne, den bliver sådan øh, den bliver genereret undervejs, så det er mm -hmm. genspilligt. Uh, ja. Mm -hmm. Det skal så øh, lige siges, at øh, hvis jeg har forstået det ret, så er Killer Instinct øh, på nuværende tidspunkt går nok free-to-play øh, i starten, men hvis man har flere fighters, så skal man selvfølgelig i pung ud. Ja, øh, ja, så. Øh, det er bare lige så vi undgår den der ign debacle med, de sagde det var free play, og alle blev overrasket der der ikke var alle fighters øh, med fra starten. Så. Ah, okay. Ja, lille øh, professionel misforståelse der. Ah. men det lyder da ja. det lyder da øh, ganske fint, synes jeg. Jeg ved ikke lige, hvordan øh, jeg ved ikke lige hvor højt jeg prioriterer en story mode i et spil som Killer Instinct frem for andre øh, fighting spil der måske hvor det måske passer øh, lidt mere naturligt ind. Nu må vi se, hvordan det går med Tekken 7, der blandt andet også prøver øh, at indføre øh, højt engagement i øh, historiebiderne. Fordi så kan det være, at øh, to karakterer mødes i en cutscene, og så skal de til at kæmpe. Så hvis man ikke er hurtigt på tasterne, så bliver man ramt af en fireball, eller hvad det nu er. Og så starter man simpelthen kampen med, med allerede at have taget et slag eller to brændte sit tøj. Ja, også det. Ja. Men så får vi altså... flere topløse mænd i ting. Det er jo kun en god ting. Nej. Der er desværre ikke nogen frøer. Det er der jo ikke Killer Instinkt. Ja. ja, altså som du siger, Killer Instinkt er måske ikke den, den IP, man forbinder med mest historie. Altså de der karakterer virker ikke sådan så interessante at få <laughs> historierne på. Mm. Uh, men det lyder lidt mere til, at de laver en kampagne, der, der minder om det der Challenge Tower fra World Combat. Ja. Så at det er mere bare en setting der ligesom er sat omkring. og så mm -hmm. er det bare countless udfordringer. Kom i gang. Mm -hmm. Det er da også ikke... være fint. Jamen det er også bare fint her. Ja. Mm. Så øh, ja, nu har jeg bare nævnt de her bosswords øh, <laughs> og så må man så se hvordan det er når man starter op, hvordan de lige bliver sat sammen fordi det kan jo øh, gøres på mange forskellige måder der efter. Mm -hmm. Det kan du være noget om. Og øh, angående bosswords eller <laughs> apropos words så kan vi også øh, snakke lidt om øh, Armored Core og Underlige nye titler fra øh, hvad det fra øh, From Software Som altså er kendt for Demon Souls og Dark Souls Bloodborne øh, Også hvis det er øh, plebs derude Så helt øh, et øh, tak i uh, Miyazaki øh, Som er bossen hos øh, From Software Han øh, bekræfter rygter der har været i, der er gået rundt i noget tid angående en ny Armored Core øh, titel fra dem Altså den her Mech øh, Actions øh. Så øh, de er i gang med at lave et nyt Armored Core De er stadigvæk i den tidlige fase af udviklingen Så de kan ikke, øh, de kan ikke øh, snakke om øh, hvor langt det lige er Og de kan heller ikke give flere detaljer sådan lige umiddelbart Det de så kan løfte sløret lidt for det er et øh, nyt projekt, som, øh, som Miyazaki selv beskriver som at være øh, lidt øh, underligt, lidt bizart måske. Så øh, hvor, hvordan det lige er bizart, om det egentlig bare er underligt øh, baseret på spil generelt, eller måske en underlig genre, øh, hvis man sammenligner med, hvad From Software tidligere har begået sig med, så siger han, at, øh, at det faktisk er spil genre, der er lidt øh, underligt. Så øh, det, det er ikke fordi, de laver et eller andet goofy, useriøst spil. De lægger rigtig meget arbejde i det. Men hvis det bliver vist frem en dag, og øh, folk siger, at det er sgu noget, noget så, så vil han bare lige have det sagt nu, så folk i det mindste er forberedt. Hva, okay. efter, efter Demons, Dark og Bloodborne, så i do what you want. Det, det, er, det er min kommentar til det. Så er det Dans blot. Ja yeah. Købe både DDR-måten Forhåbentlig Altså der er jo folk Der har gennemført Dark Souls Med Guitar Hero controller, så det er jo Det logiske næste skridt jo <laughs> Ja det godt du... Du, at se Dejligt Hvad tror du De kunne finde på At arbejde med uh, Jamen jeg har ikke rigtig Så meget forstand på deres Udover Armored Core Og så Kingsfield der... Og så hvad Kingsfield Ja efterfølgende til dem Så jeg har ikke, yeah. ikke rigtig Til med Kingsfield men... Så det ved jeg ikke rigtigt, hvad skulle de lave? Det, det virker lidt til, at de godt kan lide sådan lidt øh, Lidt atypiske spil, mm -hmm. men også sådan forholdsvis hardcore-spil mm -hmm. Eller, hard, hvad kalder man det? Hardcore? Det er vel hardcore ja, De kræver det i hvert fald uh, Så jeg forestiller mig lidt en uh, FIFA pas konkurrent, der skyres <laughs> ligesom <kunne> op spillende <laughs> Det kunne faktisk være meget spøjst, hvis man det... Viste frem og jeg sagde, ja, det er vores nye projekt. Den havde jeg nok ikke lige forventet. <laughs> og så sige, hey, prøv at vi har fået licensen, hvor uh, Iceland, Island, de er kommet med. Mm -hmm. Vi kan faktisk lede os over til vores næste nyhed. Det er, at Island, som ø, gjorde sig specielt bemærket her ved, hvad var det, Euro Europa Europamesterskabet i år, der blev spillet. Yeah, det var det sikkert. Something like that something like that er, ja. fordi de uh, slog uh, England ud, og oh. Island er jo et, uh, et hold, der ikke kan opbygges af så mange folk. Det er jo ikke vildt mange folk, der bor på Island. Nej. Uh, så det har aldrig gjort sig bemærket, men uh, lige her, der fik de lige uh, Risen Above, og de slåede nogle af de store hjem. Yeah. Så derfor så tænker man, det kunne også være fedt at få dem med i det næste FIFA-spil. Mhm. Mm og det var egentlig også uh, EAs intention. De havde også allerede været ude og sige, hey, den her specielle Viking-klap, viking jeg ved ikke, hvad det, er. det er. en eller anden celebration, de er åben, åbenbart gjorde øh, under fodbold. Den den kommer også med i de næste øh, FIFA-spil. Men nu viser der så så at holdet et landshold ikke kommer med alligevel, og det skyldes simpelthen de ikke kunne blive enige om hvor mange penge de skulle have for, for at for at bruge dem til spillet. Hmm. Så de de kan have selv været ude og, og sige ham ham forhandleren fra Øh, deres fodboldforbund Han nået at sige at øh, de fik tilbudt 15.000 dollars oh, For øh, licensen til, Så det var overhovedet ikke det, de havde regnet med Og så, øh, ja, så kommer det nu ikke med I EAs øh, næste titel her Skuffende EA yeah. Ja, og de familiepunkter ud Ja det er lidt svært at vide Hvad, hvad der lige er sådan noget almindeligt Fordi der, ifølge nyheden her der var, der, der var det ikke alle lande der faktisk fik Licens for det eller penge overhovedet for det Mm. Men det lyder også som forholdsvis lidt Så jeg, jeg ved ikke Hvad er der lige er almindeligt med det mm. Vi har Island med Vil du have en clap med i det næste FIFA ja. Selvfølgelig vil jeg det Det der er det eneste der Kunne få mig til at interessere mig for FIFA Ja yeah, der fucking clap Ja yeah. kan selvfølgelig også bare være sådan en, en rumende lusing til de modstandere Det kunne godt være ja Eller bare gå ind og plynde og voldtage allesammen <laughs> Og så har de Så the clap det fordi de har fået Klamydia eller hvad Ja, yeah, det kan vi da godt sige det lyder, som, det lyder som en fin power move Ja, jeg håber i hvert den giver automatisk et ja. ja ja, det finder vi aldrig ud af Nej We may never know for, for fanden Jeg kan lige forestille mig i at det bare går Fret og tråsigt over ham og hammer skiltet ned i jorden Hvor der står no fun allowed uh, Fanden også Nå, vi kan jo bare øh, håbe på, at øh, vi en dag får The Viking Clap at se i, øh, i FIFA. Måske en dag. Måske en dag. Og måske en dag kommer vi også til at se, hvad Poker Death Stranding fra Hideo Kojimas øh, øh, studie, Kojima Productions, øh, det er for noget. Ja, måske en dag, hvis vi er heldige. Men lige nu der må vi bare gå ud fra mystiske kommentarer fra manden selv. <laughs> altså bare sådan noget, enkelt noget som en eventuel udgivelsestatue Det skal han gøre til sådan noget, til et mysterium i sig selv Så, så det han åbenbart, det, det er jeg fuldstændig viset, men det er inkluderet i nyheden her Det, det han har sagt øh, til Tokyo Game Show, det er simpelthen, at, øh, at han, han satte sig på at øh, Death Stranding vil komme ud øh, Før øh, de olympiske lege i 2020 og for at afsløre lidt mere, så kan jeg sige, at der er den her film. Og jeg ved ikke, om folk har hørt om den. Ej, det sagde han ikke. Det, det tilføjer jeg bare lige lidt flavor. Men der er den her film, øh, der hedder Akira. En animeret film. Og øh, han siger så, at Death Stranding, det vil ud øh, før øh, det år, øh, hvor Ikea, IKEA filmen finder sted. Og øh, Akira-filmen finder sted i 2019. Så kan vi så regne ud, at det nok højst sandsynligt er 2018, vi snakker her. Uh, samme år som uh, Bloodstained, kan vi jo sige. Uh, som vi uh. har snakket om uh, sidst. Tror, det er bevidst. Så. De kører sådan en cross-promotion. Det kan godt være. Det er sådan, åh, oh, de tidligere Konami Bros. Oh. High-five var det lige i 2018. Jep, sådan. We got this comeback <laughs> of, the, of the poor... Poor, poor people, that worked underneath Konami Ej, sådan en tyranni Men øh, Norman Reedus, with the fetus i Death Stranding Han kommer højst sandsynligt heller ikke til at være øh, alene Når der er snak om en hvad hedder det, en, en, en kvindelig ho hovedkarakter Som øh, angiveligvis vil øh, tage med Norman Reedus' karakter på eventyr Og øh, det kommer også til at foregå øh, online det kan det i hvert fald, og det, uh, Kojima beskriver det som en, en anden form for uh, online spiloplevelse som vi, i forhold til, hvad vi før har set inden for videospil. Så, om det er en lille bitte detalje, hvor de lige har puttet en lille twist på en ellers meget almindelig online oplevelse, det ved jeg ikke lige. Eller det kan jo være, at det er revolutionerende. Det er alt en bare ord fra en mm -hmm. mystisk, mystisk mand. Det kan være, at... Øh, det er også et open world, ikke også? Det er det, der er kommet ikke? Eller sådan en open... open ja, ended. Oh, det, det mm. har en vist også tidligere været ude at sige, at dem, som godt kan lide open world-spil, øh, der vil det Stranding appellere til dem. Okay. Så det kan jo være, at den er anden multiplayer-oplevelse her, ja. man kan få. Ja. At den, den kan forekomme... Nu er det lavet sådan en stor verden... Så den kan forekomme i tilfælde af, at man er så heldig at støde på en anden <laughs> spiller. Men verden er så stor, så det er meget usandsynligt, man gør det. <laughs> det er faktisk rigtigt, fordi hvis vi nu dybt analyserer Death Stranding teaseren, så, så, så er når man jo også med et barn. Og så, så græder han, og han er med det her barn, og det er multiplayer. Og så lige pludselig barnet væk. Man kan ikke se barnet. Det er en disconnector disconnect, lige der. Præcis. Sean Murray was right all along. Det er også et problem hos, hos Kujam, K K Kujami. Jeg vil lige bare <går> kalde dem det igen. Hos Kujima og hans gruppe, det er simpelthen... Folk, de, de kan bare ikke møde hinanden i det her... Det her spilmagiske univers, de kalder for Death Training. Altså, <går> Ja, men vi glæder os til at høre mere konkret om det også. <går> jo, jo, jo, jo, men det, det er da er <går> sjovt. Ja, ja, det er det. <går> Har du... Øhm... Har du hørt om det her magiske Pokémon-fanspil, vi har snakket om tidligere? Ja, det havde, øh, det havde sit helt eget navn, og, og det, var, det, det skulle emulere... Øh, det, hvad hedder det? Var det Game Boy øh, advance spilene. Ja. Okay. Lige præcis. stil. Det blev bedt om at blive pelt af Nintendo, det gjorde det lige så fint, og øh, de udviklerne her øh, fortsatte med at opdateringer til spillet og køre øh, online-servicen. Okay. Men det er nu slut. De, de spreder sig fra alle vinde lige pludselig, de her, de her folk. Mm -hmm. De har lagt en, en besked på uh, Twitter af alle medier, hvor de uh, siger, Hey nu smutter vi fra, fra det her. Det har været en incredible ride. Vi er glade for folk, de var glade for. For det spil har vi lavet, mm -hmm. men uh, nu kan vi ikke rigtig afbøde på det, og vi går videre til nogle nye projekter. Okay. Så det kan man selvfølgelig godt. Uh, hvad kalder man det? Undlad dem? Eller man kan, kan sige, men fordi det er jo et gratis spil, uh, de har det på det, hvor Nintendo tændt, de har været efter dem, <laughs> der de udgivet og så videre. Og det er selvfølgelig også svært at holde fast på de her folk, der har arbejdet på samme projekt i 9 år. Altså hvordan holder man sådan en en en puse med kat samlet stadigvæk? <laughs> det, er jo, uh, ja, det er jo det. Men det er bare lidt ærgerligt, fordi, at uh, de vil både stoppe med at offer downloads. Det er jo så fint nok, fordi dem har Nintendo, eller dem må at fjerne. <laughs> uh, updates og online services uh, stopper de også med. Og spil, det havde jo mulighed for, at man kunne, jeg kan ikke huske, at man kunne battle mod hinanden, man kan i hvert fald bytte pokémons. Hmm. Og det afhænger jo lidt af, det der, om der er en server, der kan forbinde folk her, ja, så minimum er ja. minimum. Så det lyder til, at den del af spillet i hvert fald er over and out. hej sikkert skam. Ja, så de nåede i version 1.0.1, tror jeg, der var den nyeste. Få en enkelt opdatering ud. Og så går de videre til noget andet. de forhåbentlig kan enten få penge for, eller i hvert fald så minimum få lov til at have liggende på nettet. <laughs> ja, det, man kan da krydse fingre for, at de kan blive uh, acceptabelt, uh, hvad hedder det, acceptabelt behandlet, når de uh, går i gang med de her spilprojekter. Ja, altså altså. Uh, nogle uh, andre, der ikke er blevet acceptabelt behandlet Det er nok uh, de håbefulde uh, fans derude Der, der gik og kusste fingre for at, uh, at de her Bioshock remasters De ville bare være sal De ville bare være on fleek Som de unge siger Det er jo et remaster, det, selvfølgelig Det er jo et remaster og, og, det er, og Bioshock 1 og 2 er nogen gamle spil Så det er jo fint nok uh, det, det, det, oh, hvad, hvad, hvad kan der lige gå galt der? <tryk> En masse åbenbart, øh, som flere øh, Steam- øh, brugeranmeldelser har, har sagt, så er der altså her taler om en underlig sag, hvor at der godt nok er forbedringer at finde, men det er oftest også nogle lidt underlige valg, der er blevet taget, som man kan argumentere for, at der er et, øh, et mere imponerende lyssystem øh, i forhold til det grafiske look og øh, en lidt højere øh, teksturopløsning, øh, men der er altså også tale om områder i spillet, hvor det simpelthen, de simpelthen har redesignet, øh, lukket, øh, nærmest øh, fra, øh, fra bunden af. Og så bare lige har justeret den her, øh, den her hallway lidt, eller ændret teksturen på, på gulvet fuldstændig, så det, man får sådan et helt andet indtryk. Så det er lidt svært at sige, øh, om, om det er en definitiv forbedring eller ej. Og hvad der så gør det være det er også, at der er mange andre problemer med med især PC-udgaverne af Bioshock øh, 1 og 2, da der nemlig er øh, nogle gamle bugs, der var i de gamle spil, og faktisk, eller i de originale udgivelser for at være med præcis. Men for at det ikke skal være løgn, så er der faktisk også kommet nogle nye fejl her, mm. nogle af de grafiske glitches, og nogle crashes, at der også øh, er der også, øh, spillere derude, der desværre skulle øh, opleve og, og, og bevidne. Så øh, hvis, hvis folk skal være optimistiske at når man ligesom spørger de her, eller kigger rundt i de her brugeranmeldelser så er der godt nok snak om en lille forbedring på det grafiske område hvis, hvis, man, er, hvis man prioriterer det meget højt men ellers så, så er der sgu godt nok desværre mange underlige problemer i den her sag og det der selvfølgelig lige skal siges det er at der er jo opdaterede versioner øh, til Bioshock 1 og 2 på PC'en ikke, ikke nogen til Infinite det vil ikke øh, give så meget mening, øh, som vi også tidligere har været inde på, da vi annoncerede den, her, den her plan eller da vi fik annonceret den her plan øh, igennem den her øh, podcast Og, og så, øh, så kan man jo sige, at det giver god mening at udgive det seneste Barshock spil, Barshock Infinite, på øh, de nye konsoller Og der har øh, Barshock 1 og 2 jo heller ikke været Men det er bare underligt, at, at PC-udgaven af de her to Kult klassiske spil, de har fået sådan underlig behandling, så heldigvis så er øh, øh, 2K ude at sige, at øh, de arbejder altså på fixes til, øh, til PC-versionen øh, af de her nye remaster, øh, remasterede udgaver af Barshock 1 og 2, så øh, hvad hedder det, de vil, de vil først og fremmest prioritere øh, simpelthen de her problemer med musekontrollen. Så øh, de vil sørge for, at der er bedre øh, mouse smoothing og, øh, og sensitivity og accelerationsmuligheder. Øh, øh, især, det er ikke noget, jeg har så meget erfaring med, men der er mange, der simpelthen starter et spil op, formentlig et nyt spil øh, på PSN og bliver slemt skuffet, når de indser, at men det her det føles som en øh, dogen konsolport, fordi øh, jeg bryder mig overhovedet ikke om museacceleration. Og det er der åbenbart i det her spil. Uh, så det er et scenarie, mange nok kan genkende derude. Og forhåbentlig så kan det her lille punkt i uh, fixelisten, listen uh, hjælpe lidt på det uh, problem. Så der skal også være flere, uh, hvad er det, de har også tænkt sig at kigge på at tilbyde flere speaker modes uh, i uh, Bioshock det første. Og så også noget, som jeg finder meget vigtigt, det er et uh, field of view slider. I, øh, I Barshock 1 og 2 Og så også den her glimrende Manoeuvre den DLC pakke Som der er til Barshock 2 Så øh, udover øh, 21 øh, 21-9 Display øh, ratio Så øh, kan man også bare forvente At, øh, at spillet generelt set øh, vil De prøver at få det til at køre lidt bedre Og minske antallet Af spil crashes mm. Så det er jo Ja, igen, vi har sagt det før med, med sådan nogle hastige annonceringer omkring øh, især PC-patches, hvor det er det, hvad vi kan forvente øh, i starten, i hvert fald lige det bare minimum, det allerslemmeste. Så hvem ved, om de er remastered øh, PC-udgaver, de kan komme op på det niveau, som vi forventer en dag? Det ved jeg ikke lige, men okay. øh, i hvert fald så har vi det her altså, frem til endes videre, og jeg er især glad for FOV-slideren øh, til de her remasterede øh, udgaver selvom jeg er rimelig sikker på at de originale udgaver også havde nogle fine mods som fikset de her problemer hvor man nok havde håbet på at udvikleren ville have implementeret FOV-sliders eller andre graphic, op graphic of options til at starte med ja, men ved i hvert fald den første opdatering er ude, der skulle fikse det der mouse øh... Most input. <clears throat> ja, det var da godt. Ja, men øh, det er faktisk lidt sjovt med lige præcis det spil, ikke? fordi det virker jo ikke som sådan, som at det er en lazy port, altså hvor de bare har sagt, at den kan køre opløsning, fordi de har jo, som du siger, lavet nogle af teksturerne om, eller lavet dem fra bunden, hvor de er højere Det ja, nærmest givet det et andet look øh, i nogle områder. Ja, og det er jo så det, der problem, at det virker ikke som, den er dogen lavet, men det virker som, at kvaliteten af at den ikke er helt ved god. Ja. Det er jo det der med, at problemet ligger, mm. fordi at, at nogle af de der teksters ændrer lidt det generelle mood der er i nogle af de områder. Ja. Også, også belysningen som du siger, der teknisk set måske er bedre, men måske giver den lidt anden stemning. Ja, det, det, det er en underlig prioritering, egentlig. Ja, men de har forbedret fysikken, har jeg faktisk. Fordi den kørte 30, 30 opdateringer til sekund. per ja. sekund. Øh, nu skulle den være op til 60. Så det er forbedret sådan teknisk. Hvilket kunne give mening, hvis resten af spillet kører i 60. Ja, ja. og det gør den så også på konsol med, ja. med dips. Men ja. for det meste. Øh, og faktisk, konsoludgaven skulle køre bedre. Det har jeg har også hørt om, der skulle være crashes. Den har også samme... Øh, hvad skal man kalde det, æstetiske shortcoming som yeah. øh, Pilsivgen har med de her andre valg. Mm. Øh, men der skulle ikke være så mange problemer med den ud over crashen. Men til gengæld, og jo, og der er så også den der fejl, du nævner. Blandt andet, øh, <laughs> man kan sidde fast i Fort Froelig, tror jeg, der er hvis man <laughs> dræber nogle, nogle modstandere, og så skal der åbne en dør, og det script kan godt gøre i stykker. Uh, jeg ikke... øh, som også var et problem, der var i det originale spil. Så... Og oh, det er ikke blevet fikset. <laughs> Men en af de ting, der er unikke for, for konsoludgaven, det er, at øh, de har lukket for, at man kan spillet, åbenbart, igennem konsollerne. Ja. Okay. Hvilket er lidt underligt. Øh, der har ikke været nogen forklaring på, hvorfor. Om det, altså, om det er et valg, der er lavet bevidst. Mm. Eller en fejl. For 2K, eller om det simpelthen er simpelthen en fejl, fordi der er enkelte spilfirmaer, der har benyttet sig af muligheden for, at... Øh, altså, fordi, ja... Undgået Ja, Microsoft og Sony, de tillader, at udviklerne, de siger, at det her område, eller det her cutscene, eller det her sted i spillet, ja. skal ikke kunne streames ud igennem konsollen selv. Nej. Øhm, for at undgå spoilers, måske, som du siger. Mm. Eller blandt andet, som du siger. Øhm, men hvorfor fanden man gør det over et helt spil? <laughs> det er sådan lidt uforklarligt. Ja. Men man mener alt er spoilers. Her, her de her øh. moderne klassikere, nu ude på de aktuelle maskiner. Del det med jeres venner, og fortæl dem om det, og sådan noget, men I må ikke streame. Nej. Altså, de, de må ikke se det. Det, det ene spiller ikke overens med den andet. <laughs> Nej. Nej. Men det er blevet det, det er blevet erkendt på 2K's forum, hvor der er en, der siger, eller en af de uh, moderators, der siger, hey, kan du godt lide at eller vil du gerne spille det her nye spil og dele det med de venner, så kan du desværre ikke på konsollen lige nu. Og så uh -uh. Vi bliver vi opdateret. Okay. Noget, så. så jeg ud for at noget de ændrer, men det er ikke, sådan, det er ikke blevet, hvad hedder det... De har ikke lovet noget i den der ja. post. Så det kan jo bare være en moderator, der bare har skrevet det. Og så ja. prøv at høre, høre det team, om der det er noget, der noget Det får vi se. Det kan være, det er noget, der måske kræver lidt for mange ressourcer at fixe. Eller det tager for lang tid. De har andre prioriteringer, og de skal kigge på nogle andre fixes. Det kan godt være, at de på at andre ting anderledes. Men nemlig, ja. jeg tænker bare, vil det være noget, der lang tid at ændre? Det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, ja. man skal... Skrive et eller andet ind i det, som siger, at det her må ikke streames, og så er det bare at fjerne ja. det. Jeg ved, jeg ved ikke. Det kan selvfølgelig godt være, at det er, at det er omvendt, at man som standard ikke kan streame noget ud, og så skal man mm. lave et eller andet, lave en godkendelseskode ja. i spillet, som de så ikke har gjort. Og det har alle andre bare gjort som standard. Men hvis vi tager den logik, lige uh, leger lidt med tanken om, at vi faktisk ved, hvordan spillet bliver uh, udviklet... <laughs> Det gør, så, det, det gør vi da Vi er eksperter det, øh, <laughs> det er den høj kvalitet de ikke betaler for derude Mine damer og herre Og hvad I nu ellers så øh, Hvis vi nu tænker at Hele spillet som standard Ikke er streamable Og de så skal skrive kode til at øh, Acceptere streaming eller ej Så vil det jo sige at de skal acceptere Steder hvor det godt må streams Og så cutscenes øh, Som de øh, Bevidst har valgt der ikke må streames De, de bliver som de er det, det, det må man jo lige tænke lidt over, hvordan det lige går til. Lidt, lidt, lidt sjovt at overveje i hvert fald. Ja, jeg ved ikke, hvordan det satte op. Altså, jeg tænker, at i og med, at det virker med alle andre spil, så vil det nok give mening, at det bare som standard er bare åbent. Mm. Og muligheden for ikke at streame er, er en mulighed, de har at lægge i. Fordi hvis de bare mm. tog det som standard, vi går bare ud fra, at folk gider streame. <laughs> Eller for at I ikke være her, de dybbelstyrende. Ja, det er lidt naivt, når man tænker på, hvor nemt det er at streame med, med de øh, nymodernes konsoller nu om dagen. Altså, jeg har ikke så meget forstand på livestreaming. Det lagde jeg, jeg andre på gametest klarer, Men selv jeg kunne jo, hvis jeg kæmpede mig en aften, sad uden bukser på, på sofaen og så tænke... Det må du ikke streame skal... på Twitch i hvert fald. Nå, jo. Jeg tager lige bukse på, og så kan det være, at jeg øh, kan få valideret min eksistens ved at streame til tre personer på Playstation 4. Det er den konsol, jeg har folkens, hvis I er nye her. Vi er eksponiseret. <laughs> Xbox ja, er altså... fint nok. Jeg er den bare ikke. Oh. It's a statement. Ja. Yeah. <laughs> Ej, men, men ja, altså du vil jo sagtens kunne, kunne banke et stream op, også Bioshock, øh, udenom selve konsollen. Ja. Streaming mulighed ikke? Så det, er ikke, øh, det kræver ikke alverden Nej, er ikke den dag i dag Nej. Nej Det er sgu skræmmende nemt Det er rigtigt mm. Har du egentlig hørt om øh, Ikke apropos noget som helst faktisk <laughs> <laughs> uh, En anden japansk demo Der har fået en opdatering Nej for ikke bare sådan det en vi, vi havde jo øh, Jeg kan ikke engang huske om det var noget vi snakkede særlig meget om Men der var den der øh, Final Fantasy 15 yeah. Det måtte udkomme for Måske et år siden. Der har været et der... par demoer ud, ja. Og opdateringer ja, og til en nem... af demoerne. Og... Ja, ja. ja, fordi den fik en større opdatering, der rettede nogle fejl, og måske også tilføjede noget nyt. Ja. Eller var det en anden separat end, der udkom? Det er jeg ikke helt styr på. Jeg tror, um... begge tilfælde behøver ikke nødvendigvis være ukorrekte. Okay, okay. Øh, men nu er der endnu en japansk udvikler, der følger samme modeller, og det er øh, Capcom med ja. deres Resident Evil 7. Øh, Capcom? De som de har udgivet for noget tid siden. Og nu er der jo bare også kommet en opdatering til den her tidligere på måneden. Halleluja. Halleluja. Så nu har den fået undertitlen Twilight. Fremavn undertitlen. <laughs> ja. Kristen Bell kritisk. i Resident Evil. Det er lige, hvad vi har brug for. Og den, den gør det åbenbart muligt, at man kan udforske mere af det hus, man, er, man finder sig fanget i, i den originale demo. Jeg har ikke selv... Nu. Jeg har ikke set, et af den nu, jeg vil ikke uh, spoile mig selv, fordi jeg har tænkt mig at sidde og blive uh, skræmt uh, sammen med min kære bror. Ja. Fordi han skriger så sjovt. Nå, <laughs> det, det skal jo Så. Jeg tror, jeg er mere skræmt over, at jeg kom til at sige Kristen Bell i stedet for Kristen Stewart. Det var lidt pinligt. Hvad? <laughs> jeg ved ikke engang, hvorfor jeg sagde Kristen Bell. Det er, det er hende fra Frozen. What? What? Er det hende fra Frozen? Yeah. Jeg eller Ja. Hvad? I guess. Jeg tænker tit på hende. Nej, det er hende der what, også er med en ikke? What? Er det hende der er med Heroes? Også. Jo. Veronica Mars. Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja. Det, når det er hende, jeg tænker tit på, Ja okay. Stå, stå. Hvorfor der skal kunne jeg tage morgenmad <laughs> med Frozen på? Så, sådan, til børnene sådan. Nej, det der er Frozen. Det er garanteret derfor jeg kommer i er tanke om det. Hun går, går forbi øh, købshandleren, så bare, goddamme, de dumme børn. De køber mm. alt, hvad der er frozen på. Types. Ja, det kommer jeg, jeg er sikker, til. Jeg er sikker på, hvis, hvis, hvis, hvis, hvis en købshandler var træt af så mange veganer, kunne han bare sælge øh, kød med frozen på. Så er det fandme <laughs> blivet solgt. Jamen, det er en frozen hamburger. Ja, ah. præcis. Elsa, hun ville spise den hamburger. Ved du ikke også det? Veganer. Oh, oh, oh. Jo. Jo, det kan meget også helt se. Men apropos øh, dumme kvinder, øh, <laughs> åh det skal nok gå godt der. Æh, så skal vi snakke lidt om uh, Horizon Zero Dawn, fordi udviklerne Guerrilla uh, uh, Games, uh, de har jo tidligere lavet sådan nogle bro, uh, dude bro shooters, og det er de simpelthen vokset fra. De er blevet Nå no. og Embraced, uh, noget andet. Som ikke er Dude Bros øh, Shooters. Ej, øh, det er selvfølgelig lidt øh, personligt flere. Så hvis vi skal komme ned til det nitty gritty. Så har st øh, studiemanageren øh, Herman Holst. Simpelthen sagt at, øh, at, at de. Øh, øh, fra deres perspektiv så har de sagt farvel til Killzone. Og øh, hej, rart at møde dig til øh, Zero Dawn. Øh, lidt øh, spøjst her i nyheden at de faktisk bruger undertitel I stedet for det primære navn Horizon. Anywho, så, øh, så siger han, at, at det, han er rigtig begejstret, fordi det er selvfølgelig fantastisk, øh, når at, øh, de arbejder på en serie i øh, over 10 år, altså et år 10. Øh, så øh, det er selvfølgelig øh, det, Killzone, øh, der snakker om her. Så muligheden for at gøre noget helt anderledes og, øh, og stadigvæk øh, øh, holde sig selv op til det. Øh, til øh, det niveau som de arbejdede på før det, det er rigtig spændende så det er sådan lidt en blanding af, af det nye og det, og det gamle øh, på den måde så hvad det, de, de, de, de kunne ikke være mere forskellige de her to serier snakker studiemanageren om og øh, det, de, det de egentlig bare mest fokuserer på det er at lave de her, øh, de her flydende og øh, den her flydende og som awesome combat øh, kampssituationer øh, og scenarier og Simpelthen det her system, der skal køre igennem hele spillet. Og det er simpelthen det, de prøver at gøre igen øh, fra et andet perspektiv i øh, Horizon Zero Dawn sammenlignet med øh, Kjelltsong. Og også øh, alt det der med, øh, det, det med, hvordan at de kan kreere de her øh, fantastiske science, øh, science fiction verdener, det er også noget, de er rigtig begejstrede for, og det har de tænkt sig at gøre igen. Så øh, de minder egentlig. På nogle punkter om hinanden Men de er jo stadig øh, meget glade for at, at det føles frisk øh, Når de sidder og arbejder på det, det her Horizon Zero Dawn Så øh, det, øh, det er jo meget Fint at høre og der er også øh, Lidt snak om hvordan at øh, Det grafiske indtryk øh, Ligesom øh, beriger øh, Spilverdenen i forhold til Eller sammenlignet mellem de øh, Sammenligning mellem de to øh, spilserier der Så for sådan en som mig Der glæder sig rigtig meget til Horizon Zero Dawn På, tro, øh, på trods af en Dum kvinde ved navn Ashley Birch der højst sandsynligt lægger stemme til en Rimelig sikker på at det er blevet bekræftet Hvis ikke det er så køber jeg to Eksemplar øh, Men hvis det er så kører jeg kun et ah. Simpelthen så, øh, så stadig er jeg Og, øh, og det, det må jeg bare sige det, det er sådan jeg har det lige nu Resten af spillet ser super ud Og vi må jo håbe Jeg håber i hvert fald på At, at de faktisk kan leve op til Det her uh, polerede uh, Niveau uh, Inden for uh, spiludvikling, Som, som Guerrilla uh, Games Trods alt har altså Meget kan man sige om Killzone uh, Måske især sådan Killzone 3 og Shadowfall Men det er i det mindste sådan Polerede spiloplevelser De virker til at have uh, hjertet på rette sted det kan jeg sidde og sige nu, som entusiastisk podcast med Og selvfølgelig, når jeg skal, så skal anmelde spillet, så kan jeg godt sige, at det er noget midmodigt prasm <laughs> og rette mm -hmm. på min monokel I hvert fald, så må vi jo håbe, at det er en rigtig fin blanding, vi har at gøre med, når vi får uh, Horizon Zero Dawn i hænderne. Jeg kan godt uh, anbefale folk lige at, at læse lidt mere på, på sagen. Det lyder i hvert fald som om, at... Uh, at de er rigtig spændte på, de er rigtig spændt på, hvor de kan I hvilken retning de kan tage det her nye perspektiv Og den her nye verden, som de bygger op med Horizon Zero Dawn At hævde, at de er rimelig sikre på, at det her bliver Eller de er rimelig selvsikre uh, uh, Angående det her projekt og, og håber på at kunne opbygge en verden Det er simpelthen en underdrivelse af dimensioner Det er uden tvivl det indtryk, jeg får med, med det her interview, den her feature her. Okay. Det er godt. De føler De har nogle kreative kræfter nu, hvor de kan starte forfra og ja. bygge noget nyt op. Mm -hmm. At man tager udfordringen på sig mm -hmm. og ikke bare kravler tilbage til den gamle killzone sut, som man siger. Ja, det kan vi ikke have. <laughs> Det kan vi have. Uh, Hvis man gerne vil spille South Park: The Fractured But Whole så øh, skal man lige væbne sig med en lille smule ud, for det er faktisk blevet udskudt til første kvartal i 2017. Åh, Der gik lige de glip af julehandlen. Ja, det gør de. Og det er den gode gamle undskyldning med hate, hey, skal lige være at leve op til den kvalitetsstandard, vi yeah. håber med, så de tager selvfølgelig bare den næste tid, bruge. Det skal leve op til det, den vanvittige høje kvalitetsstandard, der er South Park, og yeah. Stick of Truth, og generelt set videospil baseret på en amatøragtig øh, tv-serie. Eller den, den ligner, at den lavede amatør. Det var egentlig ja. bare det, jeg kan sige. Det er lidt spøjst at tænke på. På den rige, hvad kan man kalde serie af kvalitetsspil, der er kommet fra dem. Ja. det var Park. Men det var jo ikke, ikke engang fordi, at, at Stick of Truth var et dårligt spil... Men det, er bare, ah, det er bare så underligt at tænke på, at der er spiludviklere og, og sådan spilfirmaer og, og, hvad hedder det, Matt og Trey Parker, Matt Stone og Trey Parker og bag, øh, de primære mænd bag South Park, der kommer ud og siger sådan, vi har rigtig gerne, vi har høje ambition for det her spil, og så så kigger man på spil. Måske kender man ikke South Park, måske aner man ikke, hvad er spillet er for noget, måske er man bare, øh, hvad det, vågnet op efter koma i 20 år, og så kigger sådan noget, wow, er det her, hvad vi er, du spiller nu om dagen? Det er sådan en popfigur, der hopper rundt <laughs> Det er underligt Det forstår jeg ikke Jeg går tilbage og spiller min Nintendo 64 Superman 4K. 4K Tak 4K, ja 4K popfigur men altså, jeg synes også Altså, det sidste, der går udkommet det. ikke? Ja Som du lige nævnte stick, stick of truth, truth. Ja. Jeg havde lige glemt øh, undertitlen på den igen Som <laughs> jeg blev havde sagt den. Uh, Men altså, det, det var da altså et fint spil ja yeah og der kan man se nok men men alle andre vil jeg næsten skrive under på øh, lige afledt lige ved at, at man kan huske softpakspil de har godt nok været junk altså ja. åh oh yeah. oh, det der det der turkey den der turkey shooter ja wow salt den wow. Og de har også haft et det uh, card racer, som var rigtig rigtig dårlig nej oh yeah. altså altså det er der noget værre noget synes jeg Uh, noget andet, der også er lidt, uh, uh, lidt af en PR-katastrofe. Uh, igen, lidt uh, overdrivelse, men uh, hey, det fremmer jo forståelsen. Så jeg faktisk tidligere faldt i en fælde, ja, den er god nok, selv jeg, uh, almægtige Holm, uh, laver fejl. Det kalder sig gørefolkens, uh, der er intet, Holm der er på denne jord. <laughs> Hvor om alting er, så, øh, så handler det faktisk om øh, Mercury Steam, som er bedst kendt for øh, Castlevania Lords of Shadow-spillet. Og, øh, ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad de lavede før. Og det er lidt pinligt, fordi nu hvor de ikke længere laver Castlevania-spil, så kan jeg faktisk heller ikke huske, hvad de skal til at lave. Anyways, øh, de har haft deres øh, 15 minutes in the sun, øh, so, uh, sunlight, det er lidt ironisk, fordi det var et vampyrspil, ah, vampyr, sol. Uh, uh, det var godt nok underligt Nå Men det bliver endnu mere underligt Når jeg faktisk kommer frem til pointen Og det er at Hele den her snak der var med Mercury Steam Og deres entusiastiske pitch uh, For et nyt uh, Metroid spil til Wii U og 3DS Som var uh, meget ambitiøst Og der var koncepttegninger ude Og der var endda uh, Rygte om folk der uh, Var til jobsamtaler Og testing der bare Fik det smidt i ja, yeah, vi håber på at kunne pitche et spil til Nintendo Og nu er co-founder'en hos MercurySteam, øh, Henrik Alvarez Alvarez, er nu ude at sige, at øh, det er simpelthen Det er simpelthen bullshit All of it. Bullshit Det passer ikke en meter Så øh, han siger simpelthen, at øh, grunden til, at det at rykte er kommet så langt, det er fordi folk de har meget fantasi Øh, og så den, den, den kører bare ud af, og de har simpelthen så meget fritid til at tænke, øh, til at komme frem til med de her ekstravagante rygter og sådan noget. Men, øh, men det er simpelthen ikke, øh, ikke, ikke sandt? Så øh, hvad hedder det? Øh, han går så tilbage til, til, til råden af alt ondskab. Nej, nej, det er ikke Dracula. Bare rolig. Det er simpelthen, hvor kom det her mystiske rygte fra? Og det var simpelthen, efter de var færdige med. Øh, Cars Venia, of Shadow, Mirror of Fate, som var deres 3DS-titel, der også senere fik en uh, HD-port til de større konsoller og PC. Så, uh, så, så skete der simpelthen det, at, at de var i gang med et interview, og så var der, uh, så var der nogen, der spurgte, hvad de ellers godt kunne uh, tænke sig at, at lave til en, sådan en nintendo konsol som 3DS'en. Og så uh, nævnte de simpelthen, at jo, med et uh, Metroid-projekt det kunne det være meget spændende, og... Uh, og selvfølgelig så var så, så de ikke på, der jo også var uh, Metroid-inspiration, uh, uh, som man kunne finde i uh, Mirror of Fate, uh, castlevania spilt Og så er uh, snedbolden simpelthen bare røget ned af bakken derfra. Mm. <laughs> så det er, uh, er jo lidt uh, hvad er det, spøjst, når man uh, tænker over det. Og oh, ja, yeah. jeg skal være ærlig, jeg, jeg faldt for det her uh, rygte hookline hook, af en sinker, som fast besluttede på at det var sandt Og det var sådan en lille, lille Lille inside historie Som der gik bag scenerne Og det var meget spændende hvor man kunne Når man skulle forestille sig at alle hos Mercury Steam, De var så begejstrede at De kunne simpelthen ikke lade være med at dele det her pitch de havde For, øh, øh, for et Metroid spil hvad, hvad nu hvis Hvad nu hvis at Nintendo hørte på os Hørte vores bønder at øh, få lov til at lave et Metroid spil ja, det var simpelthen bare Det var, det var bare Pure opspændt Ah, det, var det var ærgerligt. Det kunne det ellers have været spændende, hvis det havde været sendt. Det kunne det altså. selvfølgelig, men så kan man håbe, at Nintendo så har sagt, okay, så skal vi, hvis det her går igennem, så skal vi også have kvalitetskontrol. Mirror ja, ja, of Fate, det, det, det tager inspiration, og det er sådan et kærlighedsbrev, sendt direkte til, mm, til de tidligere Castlevania og Metroid spil. Jeg er rimelig sikker på, at det ikke kommer til at blive husket i lige så høj grad, eller lige så favorit eh, af så jeg er det favorable, som man siger på engelsk, hvis jeg lige må stjæle øh, som øh, deres øh, inspirationskilde. sammenlignet med ja, Det tror du er rigtig Det er jo rimelig Heller ikke rimelig så, så favorabelt som Lords of Shadow, det første ja. som bliver slaget ja. Så længe det man bare det spiller rigtig. det første Lords of Shadow på PC. Det er et helvede at spille 60 spil i sekundet På konsollerne Pro-tip Pro-tips Ja Okay. Ja, fordi det virker jo som Det er en genre de har interesse i mm -hmm. øhm, Og hvis du, som du siger hvis de, Nintendo lige tør for at holde nogle lidt i, uh, lidt i kraven ja. Så kvaliteten bliver holdt op Men stadig lytter til deres forhåbentlig uh, Gode idéer mm -hmm. Eller idéer vi kan jo ikke være sikre på de gode <laughs> så, så kunne det da måske godt blive til noget Fordi Nintendo virker ikke rigtig til selv at være så interesseret i Metroid-serien. Nej. Desværre. Nej. Altså, man kan, man, kan jo bare se, bare. Der, man kan jo bare se, hvad der er sket med Hyrule Warriors. Et simpelt og endda også en meget kedelig idé med, hey, at os lave det her Musou Warriors-spil. Og i Zelda-universet, men nu er det så Nintendo, der er indover over, for at blive lidt kvalitetskontroller, Og så, der kan man jo bare se, det, jeg har intet andet hørt, end at det er et af de bedre Warriors-spil. Så ja. det kan være der er noget det er rigtigt Det er rigtigt øhm, jeg, jeg kan lige hurtigt smide ind Det er måske lidt en reklame <laughs> Men jeg ved, jeg ved faktisk ikke om det her for du får oplysning Fordi jeg så har jeg læst Jeg læste delvis noget af et interview Af blandt andet deres kontaktperson ved Konami Ja Og øh, en af de der grundlæggere fra uh, Mercury Steam mm -hmm. Hvor de snakker Dave Cox ja, ja det er ham fra Konami ikke Åh, oh, nu øh, skal ham, jeg ikke blande dem sammen. Ham fra det andet, han hedder Irwin et eller andet. Indenvind uh, et eller andet. Han, han, de er jo fra, hvor er det, de er fra? Polen? Tjekkid et eller andet? Deromkring. <laughs> Æ, så han har, han har de, de der sjove navne, som det hedder. nej men, For men der er lavet et helt interview med, med et tilbageblik på uh, Lords of the Shadow 2, som desværre ikke blev så stort hit som det første. Um, og det kan man læse på, jeg tror det er Eurogamer, der har foretaget interviewet. Ja, man kan finde den. Det er forholdsvis langt, der er, der er lidt spændende stof. Jeg vil dog sige, at øh, det er spændende at få deres vinkel på det også lidt, ikke? Fordi det mm. blev lidt en, en mediestorm det der udkom ja. ja, Af mange år Dave Cox, han var executive producer hos Konami øh, hvad hedder det, øh, med den her øh, Lords of Shadow-trilogi. Altså de to konsolespillere, øh, øh, så øh, Mirror of Fate, øh, den håndholdte. Okay, ja. Men jeg vil så sige, at i fald, jeg tror, jeg læste den første tredjedel af interviewet her, og der er uh, ham, Envin, uh, eller hvad er det nu, han hedder, Irvin, whatever. Enrik, kan jeg se. Enrik hedder han. han. Han fremstår også lidt som en douche på en måde, det oh. skal man selvfølgelig ikke dømme. Det er også lidt det der med, at når det kommer fra et andet sprog, der skal oversættes til... Han skal snakke engelsk, ja, ja. Så. Jamen, han jokede bare, han, han, han <laughs> mente slet ikke det, han sagde om Nintendo og deres dumme ansigter. <laughs> Ja, der han går måske med sådan lidt mere rudimentære sætninger end, øh, end særlig øh, hvad kan man kalde det, velformuleret. Men øh, det er jo en spændende læsning. <laughs> Men der har været øh, lidt en debacle, det er øh, en shitstorm, det er den her pre-order, der har været ved Zero Time Dilemma, der udkom for nylig. Jeg, jeg mener, det er en af de her interaktive noveller, hvor der er sådan lidt gode undervejs i. Tredje kapitel i den her... Er det, ikke, er det ikke den, der hænger sammen med de der 999 og... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg er ikke sikker på det samme franchise. Nå, men der var, der var et pre-order, man kunne lave på, på spillet, så fik man så et lille fint med som de her personer også har i spillet, yep. Hvor de kæmper om at overleve. Mm -hmm. Og øh, der var lidt problemer med den, at de ikke kunne have fået den ud til tiden, øh, da spil udkom, så øh, de der folk, der havde lavet forbestillingen ved Amazon, hvor de fik den her, de fik så at vide, at hey, får det først senere, desværre. Hmm. Og den måde, det blev lavet på, altså, det var åbenbart, om den måde, det blev fikset på ved Amazon, for de havde åbenbart ikke en fin optegnelse over, hvem der havde bestilt den her pre mm -hmm. Det kunne de ikke give ud af deres database. Så nemt, så øh, fik de åbenbart en voucher på 500 dollars, som kun kunne bruges til at købe ure, som så blev lagt op til 500 dollars. Ja. Uh, for, ja. For at få den her, det her uger, der kom, og... Der var så lidt problemer med, at der åbenbart først kom, den første sending uge uger var der ikke nok alligevel, og der var nogle af dem, der købte det her ur, som så, øh, fordi det de var i den amerikanske butik, og det kostede 500 dollars, så blev de så også øh, tillagt 12 fra det eget land, de kom fra, som er forholdsvis meget af 500 dollars, og øh, så skulle de også betale forsendelse af uret selvom de jo egentlig havde betalt sendelse for den her collector's edition, whatever ja. til at starte med, og så var der åbenbart også en enkelt ene, der havde bestilt det her, som fik en hel kasse fyldt med sådan 60 uger i <laughs> som selvfølgelig kan forklare hvorfor, at der ikke helt var nok til alle sammen Jesus Christ um, <laughs> Så det lyder som, at den ikke er helt på plads endnu, den der pre-order ting mm. Og den sidste en, det var også, at der er nogen, der har fået det, hvor det bare var i stykker fra starten af, altså det var sådan var smadret i indpakningen der så ja, yeah. det var ikke så godt. Nej, vi... vi kan bare ikke have en perfekt uh, preorder uh, plan, kan vi? Altså. Åbenbart, Åbenbart ikke. Typisk. Video-games. De er fandme Nej. Og uh, apropos uh, tørsede ting og sager, som ja, man ikke kan andet end at elske, så uh, skal vi frem til min sidste ordinære nyhed her. Og øh, ja, det er ordinært, ordinær. Det er selvfølgelig lidt spe spektakulært Når vi skal snakke om øh, En af mine yndlingsudviklere, Platinum Games Der simpelthen ikke kan lade være med at, at Dele deres begejstring over for øh, En ny annoncering, og lige tease et lille billede Af den Selv samme annoncering øh, okay. og, øh, og projektet bag det, det er, og, og det er simpelthen til jer, der ikke ved derude Jeres bønder er blevet hørt så 2 Af Viborg uh. Bayonetta-karakteren er jo selvfølgelig i Super Smash Bros. til Wii U. En fantastisk spilletitel lige der. Og øh, så tænker man, var det ikke en regel, at øh, Nintendo ville blive rigtig glad for, øh, hvis der nu kunne komme en amiibo ud øh, for hver karakter i spillet? Jo, det var der vist noget om. Så en Bayonetta-amiibo øh, baseret på øh, Bayonettas design i efterfølgeren. Bagnetta 2 øh, til Wii U uh, det, øh, Den er simpelthen på vej, og der er teased et lille billede øh, et, øh, et sidevendt close-up billede hvor man lige kan se lidt af fordel og eller fortr... Jeg ved det ikke, jeg kan ikke sige det på en pæn måde uh, I det, kan er det, er det til resten Er det sejt, okay. Ja og øh, man kan også få fornemmelsen af, hvordan hun poser meget nonch nonchalant med sin, øh, med, med sin gun Og så er der ellers øh, styr på brillerne og læbestiften Så alt det, vi forventer af vores kære fiktive øh, waifu <laughs> Bare Så øh, ja Det er igen et af de her creepy momenter, hvor jeg må indrømme, at jeg ejer ikke en Wii U Jeg ejer ikke øh, Super Smash Bros. til Wii U men jeg har tænkt mig at købe den. <laughs> Bare fordi at jeg er sådan Bizarre stod. <laughs> så hvis der er andre, ligesom mig derude Der er lige så øh, ærlige over for dem selv Så kan jeg jo se frem til det her. Det løber Så skal der også ham der øh, Ham der, hvad hedder han? Yoshi-Yarn-ting Den ham, har jeg, jeg Nå, okay. Har du ikke set den? Den, den tager Ej. jeg med til næste produktion Det er den der Mega Yoshi! Mikkel yes. det, det, det, det er ikke noget ikke. med Smash Bros at gøre, men det er til hans eget spil. Og så er det er ikke en amiibo. Jo, det er en amiibo. Nå, det er bare okay. sådan en, en en stor bamse amiibo. Super cool. Okay. Skal se. Det er ikke en du med til jeg produktionen, jeg gang. Okay, det er ikke en du sælger strækket vel. Nej, så dygtig er jeg ikke. Og så bare fyre så bare sådan en lille amiibo figur i den ene fod på den, <laughs> så den også skal stå om på den der. At lave noget. Det kunne være smart. Ja. For jeg har faktisk lige øh, to nyheder. To hurtige. Jeg har også flere end det, bare roligt. Rolig, folk. Det er ikke over endnu. <laughs> øh, jeg, jeg har to nyheder, der binder op på noget, vi har snakket om tidligere. Og den første, det er en lille rettelse. Fordi at øh, jeg fik den desværre ikke med den sidste gang. Der skulle jeg nok have husket det. Ja. Gør det desværre ikke. Men jeg har en lille rettelse til noget, vi snakkede om for to gange siden. Aha. Og det var nemlig, der snakkede vi lidt om, øh, jeg tror det var PlayStation VR, vi snakkede om. Og der, øh, der blev der blandt andet nævnt, at øh, Vive, altså den her fra... Valve og HTC, ja. deres 3D-brille, at den, den koster 10.000 kroner hjemme. Oh, for og det passer, det passer altså ikke helt. Jeg har nu slået prisen op. Man kan godt bestille den nu indenfor deres officielle hjemmeside og få den sendt til Danmark. Okay. Øh, og der koster den 6.000. Jeg tror lige lidt over 6.000. Stadigvæk mange penge, men mindre end 10.000. Ja. Og det er så med, med det hele, ikke med brillerne og det her udstyr. Og sådan noget. Det er lige, øh, nu har vi nok ikke få nogen, der har, der har øh, rettet os det kunne man jo godt tænke, hvis der er nogen, der sad derude. Hvorfor siger det, at de koster så meget? når er slet ikke koster så meget. Men, ja. Det er stadigvæk en, øh, en, en god pris, lad os sige det sådan. Men <laughs> ret skal være ret. Øh, den anden, det er en øh, nyhed, vi havde sidste gang med den her emulator, der desværre ikke helt kom til Xbox One. Oh. Øh, der blev desværre afvist. Øh, men nu har den faktisk øh, alligevel fundet sig vej dertil på sin vis. Det vil sige så... Øh, den er ikke kommet som app, den er ikke kommet som spil, men den er kommet som en browser-plugin. Så det ah. siges, at emula emulatoren var lavet, sådan, så den godt kunne virke i en browser før. Mm, okay, ja, nok. Det har, det har vi også set med nogle retrospil, altså, der, der er ting egentlig på nettet. ikke. Så spil du super meget er i din browser, når du keder dig i timerne. Uh, uh. Lige præcis. Ja, ja. Men så er der så åbenbart en, der lige er eller ham, der har lavet den her app, der så lige er gået der ekstra mile, og så lavede den på en browser, sådan, så den også virker i den version af Edge, der er på Xbox One'en så du kan faktisk øh, lige nu gå ind på en CLM-side via den og så kan du faktisk bruge øh, den her øh, emulator og så låder den så øh, ROM op du kan load dem fra din, øh, på din SkyDrive så du kan bare ikke dem derud og så øh, kan du jeg tror faktisk det er OneDrive ja, ja, er der noget der hedder SkyDrive? er det, det der tror, det... med Hotmail Microsoft? ja, men det hedder nemlig SkyDrive før nu hedder oh. det bare OneDrive Okay, forstår ja, Men der kan man lægge dem derud, og så kan man så altså load dem derfra via den her hjemmeside. Og på nuværende tidspunkt, der er der lidt problemer med, hvad for nogle knapper, der ikke virker, men hvor de er bindet til. Og han arbejder på at lave, så man kan binde knapperne, som man ønsker. Og han arbejder på, at man kan bruge safe states. Mm. Så det lyder til, at... Øh, altså indtil videre virker den. Det lyder til, at han kommer til at understøtte den, gøre den endnu bedre. Så det, det, vi må se, om... Om de laver et eller andet modtræk til det, eller om de bare siger, nej, ja, det virker som du skal. Det ved jeg ikke. <laughs> det er spændende i hvert fald. Jeg tænker, mig, jeg tænker mig at prøve den i hvert fald. Ja. Nu, nu kan du gøre det uden øh, de store moralske skrubler. Ja, ja. Fordi jeg har jeg er alle øh, Super Nintendo, Nintendo og øh, Sega-spil ja, ja. originalt. Jeg har selv lagt dem over på min computer. Og du, og, du har jo, og du har jo købt øh, en Xbox One, og du har muligheden for at bruge den dejlige feature. Øh, den dejlige... Øh, internet browser feature så det er jo du, du har dit på det ja ja, jeg har, jeg har købt edge browseren til på <laughs> <laughs> så nu kan jeg bruge den <laughs> det er, det er rigtigt. meget smart uh, jeg har en lille fin nyhed med noget uh, et, et, et mods, der åbenbart er blevet fundet i Half-Life som Valve originalt har lavet på okay. og det er så også ud til, at de havde uh, intention om at udgive det men det kom aldrig Mm. Og nu skulle det så være blevet opdaget. Det er jo der vi kan sidde og snakke om det nu. Ja. Og fixet og udgivet. Okay. Og hvad var det så for noget? Ja, det var en, et mod, der hed... Jeg ved ikke, om det var, var det navn, det her. Uh, altså helt fra starten. Ja. Men, men det mod, de lavede på, det hed Three wave mm. Og det skulle have været til Half-Life 2. Okay. Og historien bag moddet det er, at det... Uh, det startede som et Capture the Flag mod til det originale Quake. Mm. Så det er det er de her tidlige Capture the Flag-spil-typer. Ja. Og så efter det blev super populært på Quake, så øh, kom de også alle mulige andre spil. Kopister. Ja, og det, øh, det det blev endda så populært dengang, at ham manden, der stod bag det, øh, det her mod... Kan jeg ikke lige øh, skimte hans navn? Det er måske rimelig væsentligt. Lad en i gang. Uh, han, men han blev i hvert fald hyret, han hed... Han hed, han hed Dave... Soit Kersh mm. Og så danse er ikke nem, uh, Men han blev faktisk hyret af ID Software til at lave uh, Den her mod til Quick 2 Fordi den blev så populær mm. Og så efterfølgende Så uh, efter han har gjort det Så blev han så ansat over ved uh, Valve huh. Og så arbejdede de så på at lave det her mod Til, uh, til Half-Life åbenbart Og grunden til at det var forsvundet det var egentlig, at det var oprindeligt i Half-Life 2, dengang, hvor de arbejdede på det, og det blev leaked. Oh. Som det gjorde, ham tyskeren, der havde ind og ville se, hvad var Half-Life 2 for noget? <laughs> Hvilket så også forårsat, at det udkom senere. Men der lå det simpelthen oh. lige øh, en mappe gennem den, og så lå det her mod. Og så blev det så åbenbart opdaget for nylig, hvor at, øh, der er nogen, der hentede en version af den her, den her beta, eller hvad, hvad man skal kalde det, version, mm -hmm. øh, på en koreansk server, et eller <laughs> andet sted. <laughs> Selvfølgelig. En FTP på Vietnam, kan jeg se. Uh, og så blev den her mappe opdaget og så blev den så undersøgt nærmere, fordi at, uh, som udgangspunkt, der virkede moddet ikke, da de fik fat i det. Det kan godt være, at måske de prøvede det på en forny version af Half-Life, det ved ikke? Mm -hmm. Could be, could be. Og så fandt man ud af, det var, og så har de restaureret den simpelthen. Okay. Og det, der var lidt spændende ved den, det var egentlig, at uh, den var baseret på, eller den var, lavet, den var lavet til Half-Life selvfølgelig, men den var baseret på de originale maps, der udkom til quake missionen Så det var moderne udgaver af de maps. Nå, okay. Jeg havde lige fået en facelift der. Ja, så de havde fået sådan en uh, Half-Life-grafiklift og brugt de samme lampedatejn og man andet uh, Men det var simpelthen strukturen for, for de originale baner. Så den kan man, uh, det kan man nu hente og hygge sig med. Ja, det er smart bare... ja, ja, det er meget smart Og så den hed uh, Free Wave Som er i tre bølge mm -hmm. Skal man få styr på de bølger <laughs> Skal man styre styr på bølgerne Ja yep. Det er rigtigt ja, hop. Så har jeg en, en fin nyhed Med noget RuneScape Har du nogensinde leget med RuneScape? Nej, men jeg har faktisk øh, øh, øh, Nogle af mine venner I deres Nå, de er stadig unge, unge fine mennesker. I deres yngre dage, der var der faktisk nogle af dem, der legte med det, og jeg mener jo, at der var nogle i min familie, der var fan af det. Så det havde helt klart sit publikum, selv i min lille omgangskreds. Mm. Men var det noget, der var populært, dengang du gik i folkeskolen, for eksempel? Ja, yeah. det er meget godt gæt, Hoff. Hvordan kunne du dog gætte det? Mm, det ved jeg ikke. <laughs> det var Ej, min sø... lille Uh, ej, jeg har jo en lillebror, der er cirka alder som dig. Mm, mm, mm. Og han spillede rigtig meget, da han var lille. Ah, lille okay. Så jeg så det lidt på ham jo. Okay, forstået. En tidlig udgave. Back in the good old days. Ja, og der er jo siden udkommet flere nye udgaver Jeg tror faktisk, der er tre øh, simultane udgaver af Spillet Kørende. Yes. Så jeg tror, at den sidste nye, der blev snakket om, det var et. hvor de vil prøve at genskabe det originale. okay. Så, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hedder. Original eller et eller andet. Den hedder RuneScape mm. et eller andet. Classic måske? Ja, det kan faktisk godt passe. Det var titlen. Haha. Oh, oh. Og så er der både en tur og en træ også. Mm. Men oh. det, der er med den nyhed her, det er, at udviklerne bag dig, der hedder jeg Jægers. Jeg, noget i den stil. Jeg kan ikke helt huske det. Øh, de har startet et nyt koncept med spillet. Og det går ud på, at de bander en gang imellem spillere, fordi at de åbenbart øh, bryder med reglerne. Det kan jo være, at de bruger bots eller sådan andet. Eller det kan jo være. Bruger exploits, whatever. De kalder nogle forkerte folk i spillet for hoes. <gå> så finder han lige pludselig at det er mod, og så bliver han lige pludselig bandet. Ja. hvor er du? Min, øh, mit job her i RuneScape, det er altså ikke en ho. Det, det er over i en anden by. <laughs> okay. Har jo ikke det spredt sig. Ja. det er det for noget? Uh, men så... Ja, så er der selvfølgelig ting, der går tabt, når de her spillere de ligesom bliver bandet. Men, så kan man jo måske lave noget smart med de ting, og så er de så tænkt sig faktisk at inspireret af det her Storage Wars koncept med folk, der har øh, lejet sådan nogle opbevaringsrum og stablet deres ting i, som man nu gør. Og så glemmer de måske lige at betale, jamen så hvis der går nogle måneder, de ikke har betalt for her ting. tingene der så kan man sælge de ting, de har derinde. Altså, så, så sælger man bare, I, I køber nu det her rum, og så får I alt, der i. Og vi ved ikke, hvad det er, fordi vi må kigge på de ting. Så. Uh, og så er det lidt det samme koncept med dem her. De bliver bandet, og så bliver der stof bare solgt, solgt til højeste bydende på auktion. Og det foregår på den måde, at uh, man byder blindt. Det vil sige, at udviklerne, de gør nogle enkelte oplysninger, uh, uh, tilgængelige. Det vil sige, at de gør, uh, hvor lang tid spilleren han har været uh, aktiv bruger. Mm -hmm. Hvad han har gået rundt og lavet Altså sådan Hvad for en beskæftigelse han Har han været træhugger Eller whatever uh, Har han nogle spjældhøje skills Måske I et eller andet uh... Ja det er lige de eksempler De nævner på det Og så kan man så uh, kan man så uh, Byde ind på På hvad, hvad Ja Hvad man nu vil betale For at få hans uh, efterlandskaber Og så finder man først ud af det Når, når auktionen ligesom er færdig Om det var junk Eller om det var Det pureste guld For pokker. Så kan man øh, være heldig og få noget godt, hvis man lige øh, finder den rette mand at byde på. Lækker. Det har jeg jo øh, jeg har altid lyst til at byde på, digitale mænd. <laughs> Selvom bare er dem til at gå sådan en catwalk foran og så altså ham derovre. Mm -hmm. Work it, baby. Ham der. Ja. He's mine. Ja, ham er her. Han, han skaber <laughs> og, og, og, og skabe på min... Rune, eller sådan noget den... Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad er. Det, var, det var Det var efter min tid. Eller Nej, det var, dengang, det var dengang, jeg var for cool til sådan nogle trends. Det er rigtigt, ja. Det var min, det var min forklaring. Holm, du har aldrig været for cool. Nej, det ved jeg godt. <laughs> Så det må du ja. være med at snakke om. <laughs> det skal du ikke bekymre dig om. Det har du ikke. Hvad uh, er det, som en interessant øh, tilgang på det, fordi, altså, hvis, hvis det er fordi, de bliver bandet, så er der ikke nogen, der ejer tingene, så jeg går ud fra, at fortjenesten går til. Altså, nu er det selvfølgelig ingame-valuta, man bruger til at bygge sure. men jeg går ud fra, at på en eller anden måde, den er forbundet op med real-life-valuta, det er jo sådan en øh, free-to-play-spil, jo. Mm -hmm. Så det er den nok på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der man kan betale for i spil. Jeg tror, man kan få nogle ekstra privilegier, hvis du er en betalende medlem og sådan noget. Uh, men jeg går ud fra, at pengene, der bliver brugt, de som ligesom går til udviklerne på en eller anden måde. Øhm, så det kan jo godt være en måde at få en free-to-play-title til at køre rundt på. Altså i stedet for, at de skal lave sådan en kæmpe stor ulemper ved at være free member for at få folk til at betale for et eller andet, så kan man gøre det sådan her. Ja. Yeah. Altså, så på den måde, synes jeg, det er spændende. Men man kan også godt sige, at det, det, det, det giver jo en det det lidt trælsescenarie med, at udviklerne faktisk har interesse i at bande folk, der har masser masse dejlige udstyr, som kan sælges for mange penge, måske. Mm. Eller nu ved folk ikke præcis, hvad der er for en udstyr, de har, men i hvert fald spillere, der, der, der har stats, så det lyder potentielt, som de har dyrt udstyr. Kan de have interesse i at bande, for det bliver måske pludselig en forretningsmodel for dem. Altså ikke, at de bare bande alle, fordi der yeah. smutter folk også. Du OP, okay. vi bander der. <laughs> så, så på den måde kan det også godt være ledet til lidt potentielle problemer. Ja yeah. Så okay, hvad tænker du gør det dig mere Eller mindre interesseret i at spille nu um, Måske mere Fordi så kan det være være uh, mit, mit, mit omdømme det kan, At jeg kan blive rigtig berømt ind i Woundscape uh, Fordi jeg er så uh, magtfuld Og, uh, og, og, og så uh, glad for Glad for shiny loot At uh, det kan være at jeg bliver banet Lige pludselig. Så du, du, du, skal, du skal skabe dig et omdømme derinde, sådan, så folk håber på, at blive banned bandet, så de kan en ting. Præcis. Det er jo lidt det, jeg håber. Så kan det være, at jeg bliver husket for noget i det her liv. <laughs> Try to get me band, suckers. Yeah. I got all the gold. If you strike me down, I'll become more powerful than you can ever imagine. Jeg kommer jeg tilbage i min ny account? Det er det, jeg, jeg køber min gamle ting, yeah. så derfor bliver jeg mere powerful. Eller jeg er ved ikke. Det er rigtigt uh, Min sidste nyhed Før vi går i gang med Vores sidste emne <coughs> Fordi vi har dem sådan et Det, det har spoiler. Hold det on er... to your butts. Hold on to your butts uh, And keep holding on Fordi de kommer lidt om lidt yep. Men uh, det er Der er kommet en retssag i gang Og det er en retssag imod nogle youtubers Ej De, de starter stakkes youtubers Jamen jeg ved godt De er, de er så rare ja. Jeg ved ikke engang hvem det er Du har ikke sagt det endnu Men jeg gætter på Det er bare sødt på. dem Ja, selvfølgelig. Uh, der har jo været det her. Mm, problemer. <laughs> det er lidt tysk min tid. Men uh, det, det drejede sig så om uh, CSGO-spillere, eller gamblere. Mm -hmm. Gambling Sites ejere. <clears throat> Men den her gang, der, uh, der centrerer det sig omkring FIFA. Uh. En anden Cancer to Gaming. Nå, præcis. <laughs> uh, det kan jeg ikke. Ud. Det er godt. <laughs> det kan jeg godt. Jeg kan, jeg kan bære det. Jeg kan bære det. <laughs> øh, det er to, øh, to øh, youtubers, eller den ene er en youtuber, og den anden han har arbejdet sammen med dem, mm. som også har, arbejdet, øh, også har ejet nogle gambling sites til noget, der er med FIFA, hvor du kunne satse dine in-game FIFA points, whatever det nu er i deres, øh, i deres spil. Ja. Og så kunne du så satse på real-life-kampe, og så kunne du så vinde eller, eller tabe de her, den her valuta. Og valutaen mm. er også muligt at trække, trække ud til enten til en PayPal, eller enten via PayPal, eller via Bitcoin. Ah, det er der, så, hvor så, den, den, er. den virkelige øh, gevinst kommer frem. Ja, så, den er, så valutaen er rimelig tæt forbundet med øh, rigtige penge, ja. øh, hvilket er det, der sådan, gør det ekstra problematisk. Øh, men problemet er det tofoldigt. Det ene er at øh, de ejer den her gambling sites som øh, åbenbart delvis skulle øh, sigte imod børn. Eller underøje. Øh, underøje. <laughs> Mindre Mindreøje. Mindreøje, lige præcis. <laughs> um, hvilket er et big no-no. Og den anden, det er faktisk ligesom den her CSGO-fadesse, med at øh, de selv har reklameret for siden og lavet som de ikke havde noget med den at gøre, men egentlig ejede den. Yep. Det, det er, er altså blandt med, med formuleringer som Hey, jeg den her fine side. <laughs> og og bruge gentagne gange begrebet som They. Mm -hmm. Om dem, der tilfældigvis arbejder er den her side, ja, jeg, den er ja. det, jeg, tror, jeg har opdaget. Jeg tror, garanteret det er nogle flinke mennesker. <laughs> ja. Det er overbeværende. Så, øh, så det er simpelthen bragt med et sags øh, sagsanlæg på, på nakken. Og det er så to folk fra øh, Storbritannien, så det er så i den i det engelske retssystem, de, de er blevet indlømrede i. The Bandits. Og det er så også ham den ene, som sagt, han er YouTuber. Jeg ved ikke helt, om han, han bare er businesspartner. Det lyder det til. Men han så stadig det problem med, at han er en side, der åbenbart targeter øh, mindreårige. Er ja, meds skyld? Øh. Brænd ham? Ja, Brænd ham. Øh, men ham her YouTuberen, han har selvfølgelig også over en million subscribers. Sådan er det. Mere det går hånd i hånd. Det gør det. Jeg er allergisk over for YouTube bullshit. Jeg kan godt fornemme det. Ja. <laughs> Simpelthen, jeg kan ikke klare. være. Åh, <laughs> oh, ja. Yeah. Nej, jeg, jeg, jeg må være ærlig. Det, det kan godt være, at det, det er hårdt, kontroversielt, men øh, nu siger jeg det bare. Det, øh, det er fornuftigt af, af dem, som har sat dem i retten. Der er helt klart øh, en sag her, og det er ikke bare øh, øh, Hvad er det det er, altså, det, det er noget vi skal Jeg synes personligt vi skal blive ved med at holde, holde Godt øje med, fordi det er sgu, godt nok Det er en underlig gråzone Som hurtigt bliver accepteret hvis man ikke lige opdager det I starten og så Før man har set sig om, så er der gået et år eller, eller et halvt år Eller et år eller sådan noget Og så har de simpelthen været i gang med den her Lidt øh, Lidt snedige, lidt øh, uscharmerende Øhm, forretnings, øh, øh, sag i så lang tid. Ja. Det er rigtigt. Og det virker jo til, at det er sådan et øh, forholdsvis omfattende problem, så at sige, fordi der er jo mm. mange, der åbenbart har gjort det, og, har, og åbenbart har gambling sites. Altså, jeg er youtuber, jeg har ikke nogen gambling site. Der skal åbenbart i gang med. Åbenbart. Oh jeg har overhovedet ikke fået øh, det nyhedsbrev. Nej. Ordentligt. <clears throat> Men nu hører man så om en, en god del af de helt store youtubers, som bare er smasket ind i det der skidt. Yeah. Det er den, der, det er den der, det er det der paranoia, den der usikkerhed. Sådan, oh, nej, det, det kan godt være, at jeg er succesfuld youtuber, sådan mere eller mindre, men, men hvad skal der ske i morgen? Hvad nu, hvis folk vågner op i morgen og aldrig nogensinde ser min video igen? Hvad gør jeg? Jeg skal have en backup plan, back Okay, okay, okay. Gameplay. Yes! Så kan jeg tjene kassen, så kan jeg være økonomisk stabil. Yep. Ja. det er jeg gør. Hvordan kunne det nogensinde gå galt? Hmm. <laughs> de unge elsker gældenblø. Ja, ja. Så er den. der. Det er rettigt. Men det virker også lidt som at der har været, øh, altså sådan konkurrencestyrelsen har også haft, øh, har også begyndt at komme lidt efter dem her, der der har lavet de her promoveringsaftaler med blandt andet øh, hvad var det der hed? Det der øh, ring øh, Lord of Rings spil fra 2013. Uh, Shadow, Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. Ja. Lige som øh, også øh, havde haft lidt suspekte øh, reklameaftaler. Øh, oh, ja. Og så er, de, så er de så også begyndt at, at komme efter det, og ligesom etablere en præcedens for, hvordan man, øh, hvordan man skal tolke lovgivningen på det her nye medie, der hedder YouTube og internettet. Yeah. Um, så der, så der er jo, nu at det jo fastlagt, hey, prøv at høre, hvis der er reklamer, så skal I decideret sige det i videoen. Skal jeg fremkomme mm. i videoen? Det er ikke nok i kommentaren. Okay, det var bare der, Nej, så det var, det var der jo ikke, øh, ikke et krav om decideret øh, dengang de lavede aftalerne, så. så det jo fint nok, at de ligesom kommer ind på de her nye medier og ligesom siger prøv at høre, der skal, sgu være, der skal sgu være lidt orden her Ja ja, yder det, godt, er det, det er, det er en fri platform men stadigvæk det her det er jo der er jo penge i, i spillet. Ja der skal være lidt, lidt ordnummersegn her yep. også så. <laughs> sådan er det og det er fint nok, det er rigtigt, som jeg siger, altså jeg håber jo ikke, de bliver de bliver hængt. Måske bare ruineret. Okay. Ja, ja, måske, måske så ikke. bare uh, smidt, ud i og til, uh, smidt ud i offentligheden til en masse folk, der står klar med tomater. Det, det kunne også være sjovt. <laughs> <vare sig. laughs> måske. Men i hvert fald, det er, det er rart, der bliver skabt en juridisk altså sådan hvor de kan sige, at okay, der er dømt for det her, og så ja. I fremtidige retssager. eller Andre kan se, okay der er dømt det her i den retssag hmm. så det er det, vi ikke skal gøre. Og hvis der er andre der gør det, så kan man så pege på den ret til at sige Okay på her jeg de lavet det samme Så er det sådan her blømt en samme snedige forbrydelse Gang på gang i Det er det bare Må I lige til at finde på noget nyt ja simpelthen her Hvad tror du det nye så bliver? Det nye, jamen det må blive Et eller andet med det her Augmented reality eller man med sådan en strålende reklamelinje i øjet Ja Hmm, ikke dårligt det kan være, at jeg skal så, ud af podcasten, så vi kan gemme ideen for os selv. Ja, lad os lige brainstorme lidt. Fordi ja. så laver vi så, så laver vi sådan, altså normalvis ikke, så er det jo kun, hvis du ser på en reklame. Ja, ja. At der gælder de her øh, reklamestyrelsesregler. Ja. Hvis nu vi laver de her briller sådan sådan, så man skyder den ind i øjet. <laughs> Men kun i det ene øje. Fordi ja. så, er det sådan, så, du, så er det ikke sådan, at du ser reklamen, så Nej. Den er kun sådan ind i det ene øje. Så tæller det ikke, som du ser. Det er sådan en omvendt 3 effekt måde. Ja, så, øh, så tænker jeg, så kan vi ligesom øh, lave et andet der. Ja, ja. og så, så, øh, så kan vi jo manipulere øh, de statens øh, mennesker, der ude og deres øh, underbevidsthed så meget, at de slet ikke tænker over det, når de går ud og køber en, øh, en Sony Playstation 4 og køber den i jeres lige nu. Hmm? Ja. De, tænker, de skulle bare ud og have noget mælk, og så har de pludselig købt en Playstation 4 øh, Sony øh, Danmark øh, et eller andet indsat reklame her. Eh? Ja, ja, lige præcis. Ja. det er smart. Det er Ja, yeah. They'll never know what hit them. <laughs> og så kan vi lige køre det i sådan to år, og så kommer retten så hen og siger, ho, oh, oh, der er vist det der galt her. Og så siger vi så, ah, vi, vi skal nok ikke stoppe nu. Ja, yeah, vi, fly, vi flygter I til Mexico. Hygge <laughs> Og finder på den næste store. Ja. Yeah. Men øh, det var faktisk min sidste nyhed for i dag. Næsten. Fordi vi har jo et lidt større emne her oh, til sidst. Vi kan oh, snakke oh. lidt om det. Holm, jeg ved ikke om du vil lægge ud med at... Ja. Jamen, vi skal jo snakke om Valve der. Om Valve? Ja, god gamle Valve Ikke helt Velvet, desværre Nej men... Bare Valve Velvet sundown. Det, det er det overhovedet et titel på et spil Jeg ved ikke, hvor det kom fra Det er det Det er ligesom Christian Bade for øh, nogle minutter siden Velvet Thundown Det var jo et af vores, vores i dag? Game jeg. of the Year i 2014 måske Ja. Yeah. No, jo var det ikke det der, hvor Johannes og Lars diknældede hinanden. Sikkert. Jo. Det kunne Sikkert, selvfølgelig også, det, det kunne være mange forskellige de spil, der var øh, til betragtning der, men hvor det blev udlevet Ja. De skal bare, de finder bare til på en undskyldning. Det er så uh, useriøst. Den patoniske men... kaldet. Hvad? Det patoniske kaldet er simpelthen for stærkt. Ja, det er simpelthen for stærkt. Det går ligger lige over grænsen. Lige lige ind i banen. Uh, men i, <laughs> i, i hvert fald så skal vi snakke om uh, nogle andre med en god bag, og det er, det er Gabe Newell og hans hold hos uh, Valve. De er, nogle, de er jo nogle fine, flotte og dygtige mennesker. De er endda, uh, de er endda så flotte og dygtige, at de har der uh, Steam, digital butik, men der sker ting og sager med den. Nå, hvad sker der Jamen der sker blandt andet det, at de har taget det her koncept med brugeranmeldelser til alle de her Steam-spil, de nu har, til rådighed, øh, der er tilgængelige. Man, man kan købe, man kan hygge sig med. Så hvad skal man lige gøre med det her brugeranmeldelser? Jo, sådan som jeg har forstået kronologien her, Hoff, så kan vi selvfølgelig hjælpe hinanden. De, de havde først tænkt sig at prioritere eller, eller implementere ændringer i brugeranmeldelsessystemet, der prioriterede dem, som havde købt spillet højere end dem, som måske havde fået en kode fra pressen, eller fået en kode af udvikleren, eller, hey, Hoff, jeg har lavet et spil, fordi du er min ven, så får du lige en kode her. Gå lige, vil du ikke, vil du, vil du ikke lige være en skatter og gå ind og skrive et positivt, en positiv anmeldelse? Tak på forhånd sådan nogle situationer kunne man godt forestille sig så det er jo, øh, det er jo tilfælde hvor at der ikke er brugt penge på en Steam kode der aktiverer et herligt Steam spil i de bibliotek så øh, det første jeg lagde mærke til det var, øh, det var at Valve simpelthen øh, gjorde nogle forsøg på øh, at fjerne de her øh, gratis øh, gratis spilanmeldelser eller det, hvad er det de her de her, øh, de her de her spil, som simpelthen var blevet foræret og der så derefter var lavet øh, lavet anmeldelser på baggrund af det øh, dem ville de simpelthen prøve at fjerne, fordi de øh, ville prioritere de her øh, øh, øh, brugeranmeldelser som, øh, som simpelthen var fra øh, fra, fra øh, kunder, som rent faktisk havde brugt deres egne penge på et produkt men ja. det var så ikke en helt nem og øh, non-kontroversiel løsning. Ej, for det lidt bredere end det, kan man sige. Det, det gør det nemlig, og jeg var jo mægtig glad, da, da der var en hel masse, der hurtigt gik på de sociale medier og sagde... "Nej, det her det er forfærdeligt, og, nej, og så tænkte jeg bare sådan... ...ja, du synes, det er forfærdeligt, fordi du ikke kan give dine øh, spiludviklere øh, venner øh, øh, positive anmeldelser hele tiden. Men det er selvfølgelig endnu en gang mig, der fejler som et menneske og ikke formår at kigge lidt dybere i sag, Men det har jeg gjort nu, min, øh, mine kære lytter. Så øh, det, man selvfølgelig kan dykke, dyb, øh, øh, dykke dybere ned i, og lægge mærke til, det er jo, jamen, hvis hvad hvis virkelig har tænkt sig at fjerne de her øh, anmeldelser, der er øh, skrevet af folk, som bare har fået spillet for æret, så går det jo også ud over øh, Kickstarter-projekter, øh, hvad hedder det, andre crowdfunding og generelt set øh, Situationer Hvor at der måske er blevet Hvor spillet er måske er blevet købt på forhånd Og så senere hen er spillet så udkommet Og man så har fået Den øh, kode man betalt for førhen Så det er jo simpelthen en kode Der er blevet foræret Af en anden part End Steam øh, direkte Ja for eksempel hvis du kører på nogle af de her Sites som sælger Steam kode også Ja også det Eller, eller Humble Bundle også Eller Humble Bundle. Eller review codes, som så er forholdsvis lille yeah. del. Men er stadigvæk... Stadigvæk. Som professionelle anmelder, som også holder. Selvfølgelig. Og det, det, er også, det er da også underligt at tænke, at hvis jeg fik en Steam-kode til Mighty nummer no. 9, og jeg rent faktisk havde et så miserabelt liv, at jeg var interesseret i at skrive en uh, Steam-brugeranmeldelse, så ville den ikke tælle, til trods for, at jeg har brugt penge på spillet via Kickstarter. Lidt, lidt, uh, lidt undeligt, at de overså det. Det, der så godt nok er udviklingen, det ved jeg ikke, om, om du også har så fået med, men der, der er noget i den her sag, der er lidt frem og tilbage. Det er se med, at de har allerede ændret den to gange ja. i løbet af sidste uge? Ja, de har været hurtige. De har ændret det. Der er det. Der er det. Men hvordan har de egentlig ændret det? Fordi jeg har ikke lige uh, fået overblikket med, med to gange. Og altså den første ændring, det var bare, at det skete, og så har de så ændret en lille smule på det igen. Ja, okay. Som du sagde. Hmm. Men hvad, Men hvad det, synes du så om ændringen? <coughs> Jamen ændringen er jo den, at de har gået tilbage til at vise alle... Altså de laver stadigvæk sådan, at så du kan filtrere imellem de her Steam purchases, eller de her Key activations som de hedder. Ja. Som er hele den her brede gruppe af, af brugere, vi lige uh, nævnte. Meget brede gruppe. Uh, det er jo fint nok... Uh, på sin vis. Øhm, og som standard nu, der vil den så stå på, at den viser alle anmeldelser. Ja. Det gjorde den jo ikke før. Nej. Øhm, man kunne vist godt selv gå ind og ændre den. Det, kan ikke, det, det er jeg ikke lige klar over. Men nu vil den så huske den indstilling, du har til, når du ser andre reviews også, Så skal du selvfølgelig hele tiden en Okay. Øh, men den vil ikke tælle karakteren med for Key Activator. Stadigvæk i den samlede score. Nå. Hmm. Så du kan godt læse den skreven anmeldelse, men den, den score taler ikke med som sådan Nej. i aggregeret. Øh, anmeldelse. Altså jeg vil sige, som udgangspunkt, de siger også, at det ikke er final deres øh, ting her nu. men som udgangspunkt, der, der kan jeg godt lidt lide, at de prøver på at øh, lave lidt mere legitimitet omkring deres øh, reviews her fra brugerne, fordi det kan godt hurtigt forfaldes i, i en stor omgang. <coughs> Bullshit. Altså, inden, inden, det, kan godt, det kan godt blive påvirket af udviklerne, og nu, og nu kan det også bare blive påvirket af, at brugerne er måske ret med sit sur over en eller anden ting, men som måske ikke øh, har en objektiv betydning på spilsværdi. Nej. Altså for eksempel, okay, det er så måske måske lidt upopulært, men altså for eksempel, da Modern Warfare 2 udkom, der var der meget had på det til at starte med, fordi det ikke brugte dedicated servers. Mm. Det ville også være bedst, hvis det ikke gjorde det. pc jo var dem hvor den Modern givetvis. Ja. Men, det blev, men det blev så også bare reviewspammet, også konsoludgaverne, mm. som jo så ikke øh, burde være ramt af samme kritik. Nej. Så det, så det fik en helt dårlig review dårlig reviewscore blandt øh, brugerne. Mm. Så det kan have det gået lidt bedre begge vej. Så jeg synes, det er fint nok, at Valve prøver på at lave lidt mere legitimitet omkring deres system, fordi at det kan være godt. Ja. Men det virker ikke helt, som det er der nu. Nej. Nej, det handler selvfølgelig bare om, at øh... Hvad skal øh, finde frem til, til kernen af deres prioritet. Og sådan som jeg forstår det. Så er prioriteten egentlig bare. At de gerne vil have et, øh, interesserede gamer derude. De kan kigge på de mest relevante øh, brugeranmeldelser. Rent faktisk fra brugere. Som har brugt deres egen penge på spil. Og ligesom kan sidde i den situation. Jamen hvis jeg skulle. Dig der på den anden side af skærmen. Der kigger på det her spil på Steam, Jeg har brugt mine penge på det her. Nu kan jeg prøve at forklare om jeg kan anbefale, at du gør det samme eller. dig. Ja. Der er jo den vinkel. Det, det er lidt sådan, som jeg har tolket deres prioritet. Ja, så de... Man kan sige, de, de, de vælger, at deres review-system skal lægge vægt på de anmeldelser, som kommer til at være skrevet fra samme perspektiv, som de fleste købere eller potentielle køber også kommer til at stå i. Ja, og, og det er selvfølgelig en meget bred situation med alt det der med ah, de her key-activations, som det så fint står i nyhederne, og som du også øh, formulerede det, så... Det, det, det er en meget bred kategori, men man kan måske også sige, at hvis jeg nu det ved jeg ikke, hvis jeg nu faldt over en eller anden øh, key activation site, som solgte et helt nyt spil til en absurd billig pris, jamen så kan det jo være, at det påvirkede min øh, spiloplevelse. Og jeg tænkte, at det er egentlig ikke øh, sådan et vildt godt spil, men øh, jeg fik det helt vildt, øh, billigt, så det, jeg giver et sgu rimelig god karakter, fordi det er sådan noget... Øh, det er sådan noget øh, øh, mindeløst, mindeløst fond, Altså, du bruger kun 100 kroner på det, selvom det kom ud for en måned siden. eller sådan noget. Ja, ja, det kan selvfølgelig godt være et problem, men, men det vil der jo selvfølgelig også være, hvis der er udsalt på spil eller sådan noget. Altså. Sure. Så, så, så så ja. Jeg har bare tit oplevet, at det er sådan enten eller øh, især nye spil. der, øh, hvis man vil have fat i de nye spil på Steam, øh, så er de oftest, øh, du ved, fuld pris for et Generelt PC-spil Men så er der jo mange der tænker så, ah, Jeg vil rigtig gerne have de nye spil Men øh, jeg har ikke, øh, jeg har ikke øh, det budget Så derfor tager de lige en omvej Ind til de her key activation øh, sites Hvor det skal så også lige siges at Nu har jeg selvfølgelig nok hørt rygter om Om hvor, øh, hvor, hvor horrible skummi De her øh, key activation sites kan være Men der er også nogle af dem, der er legit Så det, det er jo bare op til kunderne selv de ligesom at vælge det og det, det har sådan en sjov øh, snibbold ned af bakken, som jeg også nævnte tidligere i podcasten. Det er sådan en sjov <laughs> effekt på, øh, på, på hvordan øh, at det er system, som jo kan ende med at være et super habil og tro, troværdigt system øh, med, med brugeranmeldelser på Steam. er ja, helt sikkert. Det er bare lige, at man arbejder på for at få det helt, helt godt. Ja, ja. Altså, det, det er svært for os, der sidder her og diskuterer nyheden og det, det, det store emne her i episoden. Det, det er selvfølgelig svært at sige, om det er et skridt i den rigtige retning, eller om det bare er endnu et skridt hen i både hvad vi håber på at ender et godt sted. Ja, altså så længe de vil ligeså stadig at ændre på det. Ja. Øh, så må man håbe, det de bliver så i den rigtige retning. Ja, ja uden tvivl, uden tvivl. Okay. Det, det, er selvfølgelig, det, altså det, det, det er jo en sag, der påvirker rigtig mange menneskers øh, liv, og det er også derfor, jeg lagde meget mærke til de her øh, spiludviklere, som var meget hurtige til at gå på sociale medier, og ja, så kan man selvfølgelig diskutere sådan, skrev de fra øh, hvad hedder det, spilfirmaet til Twitter, eller skrev de fra deres personlige, hvor meget retfærdiggør det lige, at de øh, virkede til at være rimelig irrationelle og, og aggressiv i deres øh, formulering. Det ved jeg ikke lige, men det, det, gik, det gik meget hurtigt. Det er igen også det er lidt en blanding af det her med øh, sociale mediers øh, overdrivelse i forhold til at, at især på Twitter, 140 tegn, du skal bare have din besked ud. Der er ikke plads til så meget nuance. Og så også bare det her med, at, at det, det, det er Steam-anmeldelser. De, de, kan, de kan altså godt have meget at sige for, for, et, for en gruppe af mennesker derude, som er ufattelig afhængige af, af word of mouth og det der pæne øh, anmeldelsestal øh, inde på en Steam-side. Ja, helt sikkert. Fordi det kan godt have noget at sige... Øh... Hvor, hvor, hvor prominent uh, spil bliver vist, om der, om der er meget buzz omkring det, ja. blandt andet med anmeldelser. Ja. Og derfor så kan det jo godt være vigtigt med sådan et, uh, et kickstarter-projekt, som så har givet nøgler ud til deres uh, kickstarter backers ja. som er, selvfølgelig også altså har brugt penge på spilet, ja. at, at deres anmeldelser som ligesom tæller med i det her. Mm -hmm. Så, så spillet, som er et nyt, forhåbentlig er, sandsynligvis lavet et mindre firma, ligesom får lidt, uh, lidt uh, fremvisning på Steam ja, ja, altså det, det går jo hånd i hånd, hvis, hvis, hvis jeg var en af dem, der valgt personligt, sådan, okay, nu skal jeg ikke, nu er det forskelligt fra person til person, men jeg har interesse i at bagge det her Kickstarter-projekt med mine egen penge, og så et år eller to efter, så kan det jo være, at der er nogle andre, der ikke var til stede, dengang Kickstarter'en var aktuel, og så skal jeg vurdere sådan at jeg er interesseret i det eller ej, og så kan det jo være, at de kan bruge f.eks. min Kickstarter-anmeldelse til noget, men... Igen, hvis, hvis det ikke rigtig kommer til at spille en rolle i karakteren, fordi det er sådan systemet fungerer lige nu, jamen så, så det er det jo svært at sige, hvor meget øh, indflydelse det lige vil have. Ja, det er det. Altså jeg vil sige, ofte, der, øh, der er det ikke særlig vildt med sådan en brugeranmeldelser. Altså, ikke, øh, hvis man ser dem sådan enkeltvis, så kan der selvfølgelig godt være godt imellem. Det behøves jo ikke at være, være ringere end øh, en, der er skrevet for en hjemmeside eller en youtuber eller hvor det var. Men sådan, som, sådan samlet set, der plejer jeg ikke at lægge sig meget vægt i, i karaktererne. Normaltvis. Nej. Fordi at det plejer sådan at være lidt overfølsom over for mange ting. Yeah. Øh, men jeg vil faktisk sige, at øh, jeg bruger Steams en lille smule. Hvis det er et spil, der ser interessant ud, og der har fået god anmeldelse og sådan overordnet set derover. Ja. Så plejer jeg at putte det på ønskelisten. Hvis det er et spil, der ser spændende ud, og så har fået mixed derinde, så undgår jeg det som regel. ja. Yeah. Det kan jo være. Den med. Så jeg bruger den lige så lidt basalt. Og så vil jeg også sige, at mixed, den formulering er måske lidt mærkelig, fordi at som regel er det virkelig junk-spil. Der har det. Ja, det, det, det, det er jo sådan, det er nogle gange. Altså, øh, det, det kan også være et junk-spil, der skiller vandet jo. Derfor kan det jo være meget mixed. Ja, det kan godt være. Jeg, jeg tror bare, at de bare har sat mixed bare 50%. Ja, yeah. Men altså sådan det er jo altså glaset halvt fyldt eller er det halvt tomt. <laughs> ja, men altså sådan en middelmådig anmeldelse er det vel. sjældent god. Okay, 3 ud af 5 måske kan måske godt være okay. Men 50 ud af 100. Ja, yeah. men så skal vi jo se og ah, vurdere hvor det hvilket perspektiv man har øh, hvis man anmelder et spil sådan, med en blanding af subjektivitet og objektivitet. Altså der kan det også vi har da nok selv siddet og været i en situation hvor der var et spil vi så med det her spil, og vi kunne, vi kunne egentlig, øh, hvad hedder det, rigtig godt lide det personligt. Men, øh, mm. men hvis vi skulle være lidt færre øh, og, og se på det større billede, så kunne vi måske godt være færre nok at sige, at det ikke er et vanvittigt, interessant eller revolutionerende spil. Men det, det var bare lige noget, der er ramt lige her. Så 50-50. Så 50 /50. Hmm. at sige. Ja, måske. <laughs> og så er der selvfølgelig ja. også bare trash som DMC, Devil May Cry. Oh, det, så er yeah. Jeg har det jo til gode Jeg har det liggende på min uh, Måske oh, en Åh, den spiller stadigvæk ja. <laughs> <laughs> Så er det ligesom billedet stillede bag mig uh -oh. uh, Men ja, jeg har det til gode Måske en jeg er ikke sikker Det bliver det i hvert fald ofte jeg Og så sidder jeg skal starte det nu? Uh, uh. Ej, hold mig sige det er dårligt så uh. jeg må at lade være. <laughs> Er du klar? Er du klar? Er du klar? Ikke, ikke helt nu ikke helt nej, nej nej nej Giv mig noget tid Giv mig noget tid Jeg skal en dag En eller anden dag Så, så sidder jeg bare og Tipper frem og tilbage I min øh, I min øh, sofastol Så Så kigger jeg på det Så, så mødes vores øh, blik Så er jeg der Ja Så det nu Så spiller jeg fem minutter Åh oh, Blæst ikke Så går jeg ind på Steam Og skriver en positiv anmeldelse Men stiller den ikke med Fordi at Nej Du har fået spillet. Ja Aner den Åh uh, Presse <laughs> Min anden nyhed Som jeg har her Eller et emne, Vi kan snakke om Den centrerer sig faktisk også På sin vis om Steam mm -hmm. Det kommer den i hvert fald til at gøre uh, Det er, ja, Det er et andet uh, sagsmål, Der er blevet uh, begæret Af Digital Homicide Jeg ved ikke om du kender dem oh, Jeg tror jeg ved hvor den her øh, sag går hen Det er to brødre Der laver øh, en god håndfuld junkspil Der bliver smidt ud til højre venstre yep, yep. På Steam Dejligt de, uh, det er ligesom ja, McDonald's de... bare med videospil. Ja. ja. <laughs> hvis, hvis McDonald's havde stjålet sine ingredienser fra diverse random steder hmm. og smidt dem sammen, så uh, så ja. Plottet udvikler sig. <laughs> Ej, men det er, det er nogen, der laver virkelig dårlige spil. Ja. Et, et sæt brødre. Jeg tror ikke, der er nogen af deres spil, der har... Jeg tror ikke engang, deres spil har fået en mixt... På øh, Steam Ej, Så ja, det siger da. virkelig noget Og øh, blandt andet øh, Jim Sterling der er en youtuber Og anmelder Kan man kalde ham det Ja han, han var vel tidligere En anmelder som så mange andre Og nu er han så over på youtube Selvstændig ja. er, det ikke? er det Kan man ikke betegne sådan? Jo. jo han, øh, han laver også nogle videoer om øh, Er det jo et måske Ja det et jeg Ja tror, det jeg, det er hvor han ser på dem, og de fleste er der med junk, øh, så han sidder og, og discher dem som regel lidt. Og så var der et af de spil, var så det til Homicide, der lavede et eller andet øh, mærkeligt random zombiespil. Lidt generisk, hvis det havde været bedre kvalitet. Nu var det bare fuldstændig crap. <laughs> altså. Men, men jeg sad og lidt, og øh, det var fint nok. Men så kom udvikleren så efter ham, og siger, hey, du sagde noget slemt om vores spil, og os som udviklere så øh, du, har, du har lavet skade på os for 10 millioner, så nu er vi sagsøvende wow, wow, wow, wow. Og så brugte de lidt på at lave deres sag op som sådan en stor krydstogt. Mm. krydstogt. Ja. imod øh, den onde øh, anmelder, der bare svinede et spil til. De er en tykke, dumme mand. Ja, hvorfor sviner du dig alle også stakkels ja. de udvikler, til? Så nu vil vi samle... til mad. Nu vil vi samle penge fra alle, øh, alle de folk, der synes, du er et råhul. Wow. Så vi lavede et sagsanlæg mod dig, mm. så vi kan få vores penge, og så er du ikke øh, kommer med de her dumme bemærkninger hele tiden. Og så satte de en kampagne op, hvor man kunne donere penge og så videre til dem. <hømmen> og øh, det gik alt ikke vildt godt. <hømmen> Æh, der var sådan mange almindelige folk, der ikke var helt enige i, at, øh, at det var en måde at silence critics på. Ja. Æh, så de donerede så lave beløb til dem, så at det faktisk kostede dem penge at lave overførselen. Ah, ha, ha. Frem for, meget de fik. Så øh, de droppede de den kampagne. Så de startede bare sådan selv et sagsmål. Øh, men det er alt sammen history, der stadig kører ulmer i baggrunden. Ja, ja. Men nu har de taget det skridt videre. Åh, oh, åh. Oh. Fordi der er mange brugere, der er enige med Tim Støring, og måske også synes, at anden var flink ved dem. Ja. Med, de, med deres spil her. Så de har simpelthen startet en gruppe på Steam, der hedder... Måske se, om den er, den er nævnt her i... Den har der med et dejligt uh, da, da, da. Hvor var den henne? Dejligt navn. Ah, ja, dejligt navn. Hvor var den hen? Det var, den hed. Ah, nu kan jeg ikke lige finde den. Noget i stil med uh, Digital Homicide, Poop Games, eller noget i den stil. <laughs> Og den havde, den havde 100 brugere. Og nu mener Digital Homicide også, at de jo selvfølgelig er med til at skade deres omdømme og indtjening. Hvis I er med til størling, så er I mod os. Ja, så, de, så hele den her gruppe af, af Steam-brugere, dem har de også øh, i sinde at sagsøge for 18 millioner samlet set. Wow. Æ, og så har de så kontaktet Steam, og siger så, hey, vi skal have en øh, juridisk case her, mm -hmm. så vi, mm -hmm. skal have, vi skal have udleveret de her brugeres personlige oplysninger, så vi kan lægge sagen mod dem. Så øh, ja, det lyder jo altså meget hyggeligt. <laughs> uh, what, what a shit show. Christ almighty. Så det er, sådan, øh, det er sådan det er sådan det optakten til, til det nye her. Kan man sige, og ja, jeg ved sgu ikke, det lyder det lyder lidt besdart. <laughs> <laughs> det, det gør det godt nok. Ej, det ja. Um... Yeah. Oh. Hvor skal man overhovedet begynde? Hvor skal man starte? Og hvor skal man begynde at grade? Um, Altså, jeg, jeg, jeg vil helst ikke lade min, hvad skal man sige, personlige vurdering af en anmelder uh, have indflydelse. Jeg vil ikke lade det have indflydelse på, hvor jeg står i den her sag, så jeg vil bare pænt sige, at, at, at det, her, det virker umiddelbart som en absurd overdrivelse fra øh, udviklerens side. Um, yeah. Ja. Altså jeg, jeg forstår ikke rigtig, hvordan det ene kan lede til det andet, og før man har set som, så er det bare ude af kontrol. Jeg, jeg ved ikke... Jeg tror, jeg tror godt nok, at der er mange øh, underlige scenarier og paranoide handlinger, der er blevet foretaget sig her, øh, og der, der har fundet sted og foretaget sig her, før at de kan retfærdiggøre, hvad de har gjort... Fordi jeg kan ikke rigtig se, hvordan de... Jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvordan de troede, at det vil øh, være en succesfuld øh, sag. Det her kors øh, Sådan, at du ja, for Det lyder som rigtigt som, at de tror, at de har... I hvert fald nogle brugere på deres side, og også andre indbyggere Fordi at ham her, den store youtuber, eller blandt andet ham, øh, er jo efter dem. Fordi de laver de her små spil. De sidder og knokler hjemme i deres egen kælder eller garage. Ja. Eller der spiller så bliver de bare jorede af ham. Og så er det ikke nogen der kan lige spil Nej. Altså, ja. Men ja, vi skulle ikke, altså jeg synes ikke uh, det, det virker der ikke, som at han går over board. Altså okay, han siger godt nok, de stjæler deres assets. Nej, ikke stjæler, altså han siger at tager bare at smider dem sammen og laver, lor, lægger lort ud. Ja. Måske hårdt, men uh, hvis man ser på Men det er Ja, det gør det. Altså så må vi så må vi tage den kritik og så lige sige okay, det var måske lidt irriterende, at han kaldte os nogle røvhuller. Men resten af kritikken, det er vel fair nok. <laughs> altså, så, så kan man jo ja, ja. stille det sådan der. Sådan, jeg er personligt fornærmet over, at du kaldte mig en røvhul. Men du har ret til den kritik der. Ja. Forslæb. <laughs> ja, for du må, jo gerne, altså, du må jo gerne svine folk til. Altså, ja. Du, det. Altså, du må jo du må ikke sige, at de har begået en forbudelse. de har begået for eksempel. Så hvis man sådan siger, at de har stolt det her spil, og det. Så skal de har en tæt bægt det op. Det kan jeg godt se. Men ja. det, det mener jeg heller ikke, det er noget der. Det er jo det ikke, der er sket i det her tilfælde. Nej. Men er det er ikke også rimelig tydeligt, at de har taget assets fra forskellige steder. Jo, for, for det er jo de kan ikke og finde. Det er en claim. Nej, lige præcis. Og der, jeg mener også noget logoet til spillet, også var stjålet, Ståelt Divint art decideret. Oh. Ej, det er da synd for de øh, kunstere, øh, ja. Artister. Øh, Hobby ja. <laughs> så jeg ja, mener, de står rimelig dårligt. Yeah. Men udviklingen i sagen her, det er så, at øh, Steam har reageret på det, eller Valve, som det jo, som det jo hedder, der står bag Steam. Øh, de har simpelthen øh, droppet dem her til Homicide, som en udvikler på deres øh, platform. Yep. Så de har fjernet alle deres spil, og siger, at øh, de vil ikke længere sælge deres spil, eller have dem øh, som kunder, fordi at øh, de er kalder man det lige over for deres kunder, som så er brugerne, ved at lave det her sagsmål på dem, og de har en gruppe, som fejrer deres lortespil, eller siger det lortespil. Ja. Oh, ja. Så det lyder meget fornuftigt af Steam, hvis jeg sige. Mm -hmm. Jo jo, det, det er nok ikke, det, det er forhåbentlig ikke ofte, at Steam bliver nødt til at gøre det her, men i det her tilfælde kan jeg godt se, at oh, det, det det er lige gået lidt over stregen, eller det, det er ikke rigtig en situation, der er acceptabel på, på, på Steam og på sociale medier og den, igennem de her øh, st, muligheder inden for Steam-kommunikation så jeg, jeg synes vel det er fint nok at Valve, ejer Steam ligesom går ind og siger oh, vi vil lige tage lidt kontrol over den her situation og det er logiske for os det er fjern udvikleren og laver være med at arbejde med dem fremover eller øh, undlade at arbejde med dem som det står nu jeg ved ikke. Det, det kan være hvis de bliver nogle flinke... Øh... øh engler... Øh, hvad er det? Øh, Dække... Øh, om nogle år... Så kan de nok komme tilbage... Og bede pænt... Om at de taget seriøst igen... Men... Indtil nu... Så, så er det... Så, så er det her hvor vi står... Steam... Øh, Valve har taget deres valg... Ja... Fordi... Altså... De, de laver spil i samarbejde med mange... Øh, udgivere og udviklere... Det er jo fint, men de har selvfølgelig også brugeren, de skal beskytte det i en eller anden forstand. Ja. Og de, og de skal jo have lov til for helvede at skrive, hvad de synes om spil, ikke? Altså. Jo. Ellers så kan de jo ikke bruge deres review-system til noget med, eller deres forum mellem andet. Nej, nej, det, her, det går jo tilbage til alle de her muligheder, som brugere har for at give deres feedback. Om det så er, hvad hedder det, konstruktivt eller ej. Altså, det, det, altså Steam det er, lad os være Steam det er en stor platform. Så feedback for bruger det kan være noget så simpelt som at skrive ind på et forum eller ind på en tråd og sige hey, jeg fik det sucks. det kan det kan være en lille bitte dråbe i den kæmpestore øh, sø, men så kan der også være de her brugeranmeldelser som rent faktisk kommer til at danne et meget meget hvad skal man sige måske ikke et realistisk billede af hvordan, hvordan spillets kvalitet er, men et meget aktuelt. Fordi det er jo, det er jo ligesom konstant under udvikling, og det, det er brugerne, der har magten. Og, ja. så, så når så noget her sker, så synes jeg skulle det er meget fornuftigt, at, at, at været gør, som de gør. Ja, for det vil også være en voldsom uh, præsident at sætte, hvis, uh, <laughs> hvis de kunne lave leksagerne på en. Fordi at man skal deres omsætning, hvis det var en anmeldelse, man lade, ikke? Jo jo, altså så må man jo sige, hvor går grænsen? Hvad, ja, hvornår er det nok? Hvornår bliver de nødt til at sætte, uh, put their foot down and do something about it, før at det bliver fuldstændig orwellian di diktaturskab eller hvad man nu skal sige? Altså, jeg har sgu da ikke lyst til at, tænke, eller at frygte for, at jeg kan blive sagsøgt, bare fordi jeg skriver en negativ anmeldelse ind på en platform. Ja. Så må vi, kun, vi må kun bruge vores skala fra 3 til 5, fordi at 1 og 2, det skader omsætningen for <laughs> ja, virksomheder. Så. Ja, præcis. Eller, eller når vi har lavet vores game -test anmeldelse, så er det lige sådan, ah, jeg, jeg, jeg burde nok bare lave den 1 til 1, men jeg går lige ind på Steam og øh, laver en positiv anmeldelse, uanset hvad. Fordi jeg frygter for <laughs> min liv. Ja, slutt <laughs> ja. andet anmeldelse. Please, please don't, don't sue. <laughs> ja, please køb spillet. Det er, no, det, er ikke, det er ikke helt Nej. godt. Nej. Men jeg synes, at vi kan det lige hver ja. dag. Det giver ikke rigtig mening med din game så hvor du kommer med de her de argumenter. Nej, tis stille. Jeg gider ikke blive sagsøgt. Jeg, jeg, jeg har simpelthen ikke tid til det, Pert. Du kender Men, du hørt Hate the game. Don't hate the player, hate the game. Har du hørt <laughs> om den sidste udvikling, så? Oh, er der mere? Ja, der lige en sidste ting. Oh boy. Det er jo, at uh, Digital Homicide er jo ved at blive omtændt. Eller, det, har, det burde de have været længe siden. Digital Suicide. <laughs> uh, nu... Er de simpelthen også interesserede i at lægge sagen mod Steam? Eller Valve? Er, det jo så. er der nogen, de ikke har tænkt sig at lægge sagen mod? Altså... Så i modsætning til de to foregående ah. sager, hvor, hvor en af de her to vanvittige brødre ja. selv vil repræsentere dem selv i retten. Ja. Fordi de ikke rigtig lige kunne finde den der kampagne op at køre no. til at få en advokat. Så nu søger de så efter en, en advokat, der vil repræsentere dem i deres kommende sags Mål med, mod, valg. Okay, det er... Ja. Så de får noget juridisk repræsentation. Det må da være en meget ambitiøs... Øh, hvad er det? Øh, anklager, de skal... Øh, eller... et det anklager eller forsvar? Det kan være anklager. Ja, jo. jo det, det, er, det, er, det er dem, der er, der er i front. Det er dem, der har op. Øh, oppe. N næverne oppe. Det er ja. det... Jeg tænker... Prøv at sætte dig ind i det mindset hos øh, den øh, anklager... Jeg, hvor man, det må være en meget ambitiøs person tænker, det her det er en sag for mig jeg kan sagtens gå imod Valve, piece of cake den vinder vi <laughs> drengen, intet problem ja Jeg kan selvfølgelig være at det bliver set som sådan en sag men den, den er kommer vildt vil til at tabe så jeg kan lige så godt tage den, for det, hvis jeg så vinder ja. så bliver det godt, hvis jeg taber så er det lige forventet så fin jeg. fint det, altså, <laughs> anklageren står bare og tænker jeg kan jo ikke tabe <laughs> altså, who cares <laughs> ja, eller jeg får bare løn så har jeg lige mad den næste måned Ries. det var fint Win -win. Det, er det, mindste, det er det mindste godt at de har sådan selvrealisering om at de måske skal have en rigtig advokat til den her sag Ja, om sider. hvor de imod en virksomhed der også har, har jeg jurister i ryggen tredje gang er lykkens gang men det de så vil, de vil vi slippe dem retten for det er at de mine ikke Valve, har leveret over nok support blandt andet What? Det kan man, ja, jeg ved ikke helt, hvad der er for en support, de lige kræver som udvikler. Måske er det sådan en rygklap nok. Mm. Det er godt, I så også hører brugerne. Yeah. Doing God's work. <laughs> det er det, vi kan lide. Det er, det er sådan nogle spiludviklere, vi vil have på vores platform. I, er, ja. I, I skulle, det er en ære at arbejde sammen med jer. Hvor fanden da. Så det er, det er helt vildt at tænke på, at de lægger så meget arbejde i alt det her spektakel, ja. som sandsynligvis kun kommer til at skade dem selv. Ja, det er sgu underligt. Men lægger så ufattelig lidt arbejde i deres egne spil, de laver? Det, det siger nok meget om deres prioriteter. Penge ja. frem for kreative tilfredsstillelser. Ja, helt sikkert. <laughs> helt sikkert. Helt sikkert. Altså, de behøver ikke stjæle nogen assets, når bare de kan lægge sagen og få øh, 10 gange så mange <laughs> penge i processen. Det er jo mega smart. Win-win. Genialt. Det er så vil sige, hvis vi så skulle øh, se det fra den anden vinkel. Kunne de have en sag bogstaveligt talt, hvis de nu fik decideret, oprigtige og alvorlige dødstrusler fra øh, brugere? Er det, så er så det den ekstrem på, at... vi skal ud i? Altså, du tænker på at de... er, det, er det så i forhold til Steam og Valve eller hvad? at om Valve ikke har gjort det andet for... Ja. Hvis nu, det, hvis nu forestiller os, hypotetisk situation, det er, det, er en, det, er, det er en situation, hvor det er rent faktisk øh, fandt sted, dødstrusler over det hele, alvorlige, ja. oprigtige, skræmmende, ja. Ja. har udviklet en sådan tag. Det er det eneste det er scenarie, jeg lige kan mig. Jeg ved ikke, hvorfor sagen så vil være imod. Altså, de vil jo selvfølgelig have et eller andet øh, imod dem, der sætter truslen. Jeg ved ikke, om man ja. kan lægge sagen imod folk, der tror ind på livet, eller om man bare skal have polititilhold over for dem. Ja. Men hele det argument med, at den her service, eller den er butik, som I styrer, I har ikke øh, leveret god nok service, fordi at der var nogen, der skrev nogle onde ting til os. Jamen. Ja. Altså, for fanden, er I, er I, er I blevet untryde på livet? Er det så alvorligt, at jeg står... Steam slash Valve til ansvar for det. Altså hvis, hvis nu måske der var nu en gruppe, der sådan var lavet dedikeret, og dedikeret til at finde en måde og finde folk til at slå dem her hjælp på. Ja. Yeah. Altså hvor det det sted planlagde derinde, sådan lag, lagde tegninger op over deres hus <laughs> og deres normale rutiner og sådan yeah. noget, og Valve måske ikke gjorde noget ved det, yeah. så tænker jeg, så kunne de godt måske godt have en sag. Jo. Ja. Altså hvis, hvis altså, der bare de det var hvad skal man sige, jo jo, free speech, men sådan, hvis der ikke var nogen som helst stor eller lille skala, eller stor eller lille øh, faktor af, af, af, af, moderation, af moderation på forumerne, hvis Været bare fuldstændig tog hænderne fra og sagde, gør hvad vi gør alt hvad ja. vil. vi rører ikke med noget af det, så kunne det vel være. Ja, det tænker jeg, men ellers ellers kan jeg ikke lige se scenariet. Altså for eksempel hvis nu at jeg hvis nu jeg ja, hvis nu vi vi jeg ja, vi vil vende på steam, ikke det? Er vi det? Sure. Jeg tror vi er. Whatever you What <laughs> say. Whatever uh, you say. hvis nu for eksempel jeg sad med at skrive en sådan en rigtig dødstrussel til dig den, ikke? Uh Huha. Yeah. Ja. Ja, det, det kunne måske også ske, hvis du lige vender nummer et spil. Det kunne det, det kunne det godt være. Det kunne være. Uh, din DMC DMC 4 elskede elskende freak. Ja. kommer og sparker dig så hårdt i noget og Spiller DMC, Devil May Cry, og... Det passer godt, mand! Ja. Hvordan giver du en dårlig anmeldelse, Holm? I'm gonna kill you, man! <guss> Ej, hvis nu, hvis nu vi skriver en, sådan, bare sådan en privat besked til dig eller anden, sådan en dødstrussel, ja. altså, så, kan vi ikke, så kan du ikke klandre Valve det, fordi den er bare sendt direkte til dig, og det er vel ikke ja. forventet, at de holder øje med den. Nej. Så er det jo selvfølgelig mig, der er, ja. Der er det sted problemet, ikke? Præcis. Men, men hvis det er eller andet i gruppe, altså hvor det er et forum, de måske på en eller anden måde burde moderere, for over så stærke mm. ting, så tænker jeg måske, at man kan klantere dem. Ja. Yeah. Sådan en ekstrem ja. situation kunne vi godt forestille os. Men lad os være lige. Det, det er jo ikke helt der, hvor vi er. Ej, nej heldigvis ikke, kan man sige. Ej, nej, heldigvis altså. ikke, men det er jo bare fucking håbløst for uh, udviklerne, der lægger sagen. Altså, hvad er de sig Ja. Altså, hvis, hvis nu det ikke lige præcis var dem her, der, der havde argumentet Ja. Så, så kan jeg da godt se Det interessant i det her med At hvis der er nogle rigtig store youtubers Som øh, sidder og, og sviner Altså et eller andet spil til ja. Berettet eller uberettet Et eller andet øh, indie spil Hvor de måske har prøvet at lave det så godt de kan Og det ikke er særlig godt ja. Og så er det bare for fuldstændig høvl Ikke at der er noget juridisk i det Men, men der kan man da godt sige Det er måske lidt synd for de her folk Der har prøvet at lave et godt spil Måske har stadig supporteret det ja. øh, Men som ikke helt lige fik det i mål Og så bare bliver havlet ned på en eller anden måde Ja yeah. Det er, en hård men, det er lidt, men det er lidt en zone, ikke? Altså Det er jo no. lidt det her med Om man, man tager det I, i, i sin overvejelse Det behøves man måske heller ikke når man, når man anmelder et spil nej, altså, Så behøves man ikke at sige nej, Men det er kun lavet af 3 eller, eller Altså Man kan godt være imponeret over at det lavet så få men, mm. men i sidste ende så er det jo et produkt Man, man anmelder som, som mange andre produkter ja. og, og som udvikler så kan det også være Massivt Øh, absurd stor forskel på hvad, man, hvad den enkelte udvikler betegner Som negativ øh, Omtale og sådan Decideret øh, hvad er det? Unde, unde, unde Unde kommentar Altså ja. hvis øh, Hvis jeg nu sagde til en udvikler Hey jeg synes ikke de spiller så lige godt Så kan det være at den udvikler sagde Nå men det, det er sgu det. Og så hvis jeg sagde det til en anden udvikler Så kunne det være at sagde Hvor våger du? Det, jeg føler mig fornærmet det var mit livs arbejde i to år. Ja. Det kan jo variere. Det er rigtigt. Altså, ja, der hvor der så kommer juridisk problem, det er det der med hvis man laver en, en konkret beskyldning om, de får har stjålet et eller andet. Ja. Og, man, og man ikke har noget bevis for det eller Nej. et eller andet. En decideret anklage. Ja, ja. Og det og det, og der, der er og man er lidt ud i en gråzone, hvis man for eksempel siger. Det har spillet et pisseringe på at se på, at se, på at se hvor dårlig grafik der, på at se hvor dårligt sat sammen der, ja. hvor dårligt designet er. Ja. De har bare fedt i de tre år, hvor de har arbejdet på det er ikke lavet en skid. Ja. Fordi så siger man lidt, de har ikke lavet noget i hele de tre år, og de har måske ikke nok rådende bukser, når man stadig er lavet lort at spil. Det kan være. Så kan man godt sige at det er lidt en gråzone det her, men, mm, men det stadig, jeg synes stadig er ekstremt at at betegne det som en anklage om at sådan her er forholdene rigtigt. Ja. Specielt når det er et tilfælde hvor det er en blanding af et review og lidt en karakter Altså Karakter personlighed ja. Så er det sådan lidt humoristisk også jo ja. Så. så ja Det er igen også der med YouTube Det er jo på godt og ondt altså, det, det er jo sådan en En, en, en, en stor gratis øh, platform Som øh, alle har øh, Mulighed for at øh, udskille sig på Og så kan det en jo lede til det andet Ja, ja. helt sikkert så. Der sker ting så ja. På det frie internet Ja, det gør der Og øh, hvis der sker det, at vi får en dårlig anmeldelse Ja På iTunes, ja. så kommer vi efter folk Vi har en jurist, der hedder Lars <laughs> På GameTest, så ja. Welcome for you kommer for you, GameTest lytter 47 <laughs> Ja det er, den, det er den nyeste lytter uh, Vi er oppe på 47 lytter Præcis Sådan <laughs> Men øh, har, du, har du andre tilføjere? Fordi det tænkte jeg faktisk, at vi lige kunne runde podcasten af. Nej, men jeg synes, vi har været vi har været rundt om det, det det gode, det onde og det sprøjse. Så, så vi har fået de tre vigtigste ting. Ja, præcis. Så synes jeg, vi vi forhåbentlig er informeret. Folk godt nok derude og øh, lagt ting op til diskussion. Det var godt. Også lige talt diskussion. Præcis. Det er også vigtigt en gang imellem. Ja, så hvis man gerne vil have mere af de herlige GameTest-folk, det vil sige så Maja Holm, plus alle de andre dejlige folk, wow. så kan man søge efter GameTest Danmark på diverse medier. Man kan søge efter os på Facebook, på Twitter og på YouTube. Ja. Mm. Og så har vi også vores fine GameToast-podcast her på iTunes. Ja. Og så er der ikke andet tilbage end at sige, at vi ses, eller lyttes, eller høres næste uge. Hej hej. Hey hej hej.